Odvečer, vážení poslucháči, pri počúvanie žurnálu kritického myslenia vás opäť zdraví, Martin Klieštinec. Minulý rok z hľadiska minimálnej ekonomiky a hospodárstva ubehol mimoriadne dynamicky a je otázka, čo nás ešte čaká v tomto roku a preto máme dnes hostia inžiniera ekonomie pána Mariana Vítkoviča, ktorého vítam opäť na vlnách Slobodného vysielaču. Dobrý večer, pán Vítkovič. Dobrý večer. No a začneme hneď teda k téme, m, ako vy hodnotíte z hľadiska ekonomiky a hospodárstva m, m, hlavne teda na Slovensku, potom povedzme v Európskej únii, a potom otázka, že celosvetovej m, minulý rok. Ako, ako si myslíte, že kam sme sa dostali, kam to za minulý rok dospelo? tak dostali sme sa do prvej fázy trojfázovej katastrofy <laughs> a sme chceli strašiť ja a veľa ľudí tá že bude robiť nejaký pesimizmus, ale úplne realisticky až číslami a proste podľa toho, ako sa tá politika vyvíja a ako sa vyvíjajú tie prirodzené ekonomické síly, ktoré sa väčšinou tak uh, krivú to uh, každodennou šokovou politikou vyvolávania tých... Uh, upústala si škandálov a podobných vecí, tak e, tá svetová ekonomika, tá ekonomika Európskej únie, ako ste povedali, aj tá slovenská ekonomika je, e, absolvovala minulý rok ten prvý úvodný rok tej e, bolestivé deglobalizácie a toho e, porady som veľkého stagnačného, e, tej veľké stagnačné epochy, ktorá nás čaká. No a keďže e, globálne modely slobodného obchodu a tých prínosov z obchodu toho to obvy, ktoré sa tu pestujú e, 20 rokov posledných hlavne alebo 30 rokov a od roku 95 e, od zavedenia voľného pohybu kapitálu e, globálne postupne a vstupu Číny do VTO 2001 a tak ďalej vlastne sme žili v, toch, v týchto ilúziách, ktoré niektorí aj prijali za vlastné, za vlastný životný príbeh alebo za vlastný Nejaký, nejaké istoty toho, že bude to len tak, ako to je alebo to bude ešte lepšie, tak jednoducho sme sa dostali do tej zostupnej fázy a keďže, keďže malé ekonomiky, ako sa vždy tak ľudovo hovorí, malé extrémne otvorené ekonomiky sú vždy tie, ktoré opticky nabehnú v tej globalizácii pri tom otváraní toho obchodu a liberalizácii na ten amplifikovaný efekt, to znamená na väčšie prínosy než tie, ktoré majú väčšie ekonomiky s väčším útorným trhom s menším objemom exportu importu, tak sa zofúkneme e, o to rýchlejším tempom dole viac než tie veľké ekonomiky, alebo ako tie hlavné e, geopolitické bloky, ktoré si vedia tú svoju pozíciu nejako aj bilaterálne vyhandlovať. Čiže nečaká nás nič dobré. Zásada, alebo teda hlavný, hlavný môj nejaký, jedna moja výzva k tomu nie je robiť toho e, teraz nejakú lamentačnú paralýzu, by som povedal a každý deň sa s tým psychicky konfrontovať alebo očakávať e, nejaké šoky ale skôr vedieť čo sa stane pozajtra je. lebo to čo stane, sa stane zajtra už vieme to vyplýva z toho čo sa deje dnes a čo sa dohodlo už vlastne pred čterom, ale dôležité vedieť čo sa stane pozajtra, no bohužiaľ politické reprezentácie v rámci Európskej únie. Slovensko nevynímajú, nemajú absolútne šajné o tom, čo sa stane pozávanie. Čaká nás tento rok 2026, bude rok takých permanentných kolotočových tekvapení a odvolávania, odvolávaného a príjmanie neštandardných nápadov, ktoré teda nakoniec sa aj tak nezrealizujú. Ale každopádne pre vety sa zmenia a zmenia sa aj z úrovne Bruselu, zmenia sa aj z úrovne tých hlavných krajín v Európskej únii, vlád, budú to doplačené tými politickými tlakmi a, a tlakmi občanov. A samozrejme, zase je to aj Slovensko podobné krajiny. Vy ste spomínal, že nie je to celkom ideálne, ako sa to minulý rok vyvíjalo, a k čomu to pripisujete, Čo podľa vás boli tie nejaké hlavné momenty, ktoré nás teda dostali do tej ešte nerychotivejšej ekonomickej a hospodárskej situácie, ako bolo povedzme v roku 2024 a predošlých rokoch? No tak tie vnútorné problémy alebo vnútorné štruktúry sú asi rozhodujúce, pretože Slovensko je momentálne intelektuálne absolútne vykradnutá krajina to treba povedať, politicky aj z hľadiska nejakej e, schopnosti e, pracovať reálne to ten štát a urobiť nejaké zmeny, dopredu sa na nich pripraviť a presadiť ich potom, pokiaľ sme súčasťou nejakých dohod, blokov a tak ďalej. Ono sa to vlieklo 20-30 rokov, ale teraz to došlo na taký by som povedal zlomový bod, kedy vidíme, že z toho, čo chodíme e, bežne voliť to, tam nevie vlastne A nebude to vedia ani po ďalších vôbách. Takže tento pesimizmus je už úplne vnútorný endogénny a ja vôbec nič by som ako na tom nemenil, ani keby sme to opýtali, ani prvávesiac mi, ani o pol roka. E, sú tu také chápe pokusy stále oprašovať nejaké vizionárske úvahy o tom, že kam smerujeme do roku 2040. Ja neviem, kam to sú úplne zbytočné vyhodené peniaze, takisto ako to bolo tým predtým toko sa tentokrát bude ešte viac, tieto ešte nevhodené peniaze. A ja to pripisujem hlavne tomu, že jednoducho tie politické elity a ten systém rozdelenia moci a rozdelenia reálneho vplyvu na tie jednotlivé skupiny občanov, sociálne, príjmové, ekonomicky aktívne, neaktívne, jednoducho e, dostal veľkú hráčku do rúk, to sú veľké dáta, dokáže s tými veľkými dátami vypracovať vlastne v, v režime v okamžitom, e, dokáže tie politické nálady a čokoľvek neusmerní tak, aby prežil ďalší deň a porutu, a potom názvané, niektorí to volajú že ne neocezarizmus alebo neurorealizmus, to so sú hovadiny, proste to je obyčajný neokonzervativizmus, ktorý sa dostáva k moci od 70. rokov spojený s takzvanou neoliberálnou ekonomickou štruktúrou, ktorý postupne dožíva a tie notlivé štáty na to reagujú tým, že sa snažia ako presudzovať nacionalismu. A vlastne ideológia je jedna jediná, to je stále ktorý dospel do toho vrcholného štády totálnej monopolizácie, totálne ovládnutia toho priestoru informácií času, štruktúr dodavateľských reťazcov a tých e, milisekundových klikov na burzách, ktorými sa prehaňajú miliardy. Čiže z pohľadu človeka v takéto krajine nejaké tom nejaké poučenie zbytočné, pokiaľ nemáte globálne nejakú alternatívu ideologickú tomuto systému, tak vlastne sa stále bávate z tom systém a ten systém stále nie. A tie reakcie, ktoré sú, a toto je, toto je asi najväčšie sklamanie pre mňa, alebo to uvažovanie, že prečo som taký pesimistický no, keď vidím reakcie tých domácich aktérov na tieto fakty, tak oni vlastne vôbec tomu nerozumejú. absolútne sa netýka to ich bežného života, ktorí si niekde zarámovali za nejaké ohradky svojich bublín. A slovenská verejnosť, široká verejnosť, nemyslím, politiku, sa absolútne nevie, nevie vykryštalizovať nejakom postoji. Hej, že čo vlastne potrebujeme, na čo sa pýtame, čo je dôležité, čo, čo reálne chceme vidieť zanalýzované. Nie je nejaké keďky o tom, že budeme to všetkými spolupracovať a podobne, to som samozrejme nezmyslil. E, ne, nevieme sa proste z toho použiť. E, tá intelektuálna zhrdnosť je absolútne všade. E, myslím, že veľa ľudí na nabalo na to, aby na to nejak osobitne uvažovali alebo aby s tým bojovali. Čiže, čiže tak globalizačná hra sa, do, sa dohrá jednoducho. Ona má prirodzené ekonomické dôvody. Te čísla, ktoré sú vymýšľané, náhazované, skúšané, vyjednávané, to nie sú čísla zbúchať, čísla proste vzrkávajú to nejaký tok tovaru, medzistupov, dodávok, súb dodávok, struktúru multinacionálnej spoločnosti, finančné tovky, kapitálov, to natlačené peniaze, otlačenú infláciu a tak ďalej. Čiže to všetko sa dá namodelovať, či už globálne, alebo potom na prostredí nejakej konkrétnej ekonomike alebo nejakého konkrétneho integračného celku. Len nikto to nerobí. A keď to nikto robí, tak to robí preto, aby vlastne zasoboval týmito analýzami politiku. A oni potom prišli s tým, že ja neviem, Donald Trump vás a pridal nejaké spáty, to samozrejme rok potom viednáva, ako to už najlepšie spraviť, tak aby to jednak a veričanom trochu, aby uspokojila tých vystrašených partnerov rôznymi požiadavkami, záväzkami, obavami. Samozrejme, svojich biznesových partnerov je uspokojené. Oni to robia <laughs> premyslenie a vypočítanie. A reakcia týchto slepic európskych alebo tohto kurníka, týchto štátikov, vlastne, vracené sú nevôbec, takže nič si chceme a zároveň nevieme nič urobiť, lebo my sme bezmocní v tomto externom prostredí. Predseda vlády, pán Fico, som tlačovú konferenciu. 10 dní náspäť k tomu, že Akadémia vieda, ešte neviem, kto ide robiť víziu Slovenska do roku 2040, zavolal tam nejakých pánov, všetkých vás menej poznám, ktorí budú garantovať oblasti e ekonomika, občanská spoločnosť, sociálna sféra, politický systém, a neviem, ak sa volajúť, tematické oblasti. A mal tam prejav, čo som pekný a povedal tam iba takovú vec, ktorá hneď e mne to YouTube-acké video, to tomu zvytačne vám ďalej, že no, niečo pripravíte, lebo vy ste múdre hlavy, ale zároveň my nevieme, čo bude vo svete sa diať do roku 2040 nebo teraz, alebo zájte. No ale tak potom nepripravujte nič, keď neviete. To je ako zbytšie, len stále si počítate tie isté zlomky a delíte a nasovíte tými istými čísličkami národnými, a to samozrejme nič zľadička perspektíve tej krajiny neznamená. Ja dokonca si myslím, a ten pocit mám už zohodobo nekoľko rokov, že Slovensko je vlastne postavené pre takú kruciálnu otázku, či vôbec má zmysel existencia tohto štátu v takéto kvalite, v takejto štruktúre, s takýmto takým rozmerom, alebo či nemá zmysel. E, a to zrejme bude tá otázka, na ktorej sa e, nezajedranie o rok, alebo možno 3 roky bude vámať tá politické budúcnosť tohto teritória. Asi tak No, vy ste načrtol, alebo ja som to tak pochopil, že hlavne teda na Slovensku a v Európe máme krízu elite, alebo krízu kvality elite, ktoré teda rozhodujú o tom, a ako sa budeme vlastne v otázkach hospodárstva a ekonomiky poberať. Um, a ináč dosť ma zaujala tá úvaha, pretože ja si to hovorím často, dá sa povedať už deň, že či to vlastne má zmysel, pretože v podstate fyzika hovorí, že každý, každý, každá konštrukcia, každý, každý prvok je tak kvalitný ako základný stavebný materiál, z ktorého je zhotovený a základný stavebný materiál štátu je vlastne občan. Čiže keď vy ste začal s tými elitami, Teraz ste prešiel až ku, ku občanom a ku, ku zmyslu budúcej existencie Slovenska. Myslíte si, že, že tu máme nejaký potenciál nejakého stavebného materiálu štátu, teda občanov a respektíve dokonca aj tých elít, alebo nie je už ani z čoho váriť? Ja, Pozrite sa, ja som človek, ktorý má 57 rokov za chvíľu. A pokiaľ som robil niečo profesné v živote, v ekonomii, ktoré dovolí si povedať, že nezrozumiem 30 krát lepšie, nesom ro rozumil v roku 90, rok, kedy. tak e, a veľa som sa naučil tých najmudrejších na svete a to je tá zákonná zásada, že som tých najmudrejších. Tak jednoducho som sa naučil to, že Slovensko ako keby nikde nepoznalo pravdu o svojom vlastnom príbe. To, to je prvý problém. My predsa máme tu nejakú štruktúru v to kraji neprodukčnú, spoločenskú, ktorú sme tu potom z mene režimu nejako reštartovali a tá štruktúra, tie výsledky, tie parametre vzťahy a tak ďalej proste má nejakú má nejakú, nejakú kvalitu a nejaké, nejaké číselné vyjadrenie, ktoré viete štandardnými modelmi nejakým spôsobom proste kalkulovať a porovnávať s tým, čo sa robí vo svete, ako vyzerá svet, ako vzera jedné krajiny. Ako sme vzerajú prestupom do EU, ako vzerajú po tom, čo nám priniesla konvergencie, čo nám nepriniesla konvergencie a tak ďalej. Čiže, čiže toto ja robím celý život, e, snažím sa to robiť. Netredím, že nerobím chyby, ale ja jednoducho vidím, že krajina je úplne vykradnutá z toho že čokoľvek sa na Slovensku mediálne politicky prezentuje a najvyššie aj odborný častokrát. A to je taký ten už úplne takné 100% slovenský eurobujevský euro proste syndrom. Tak sa prezentuje len vo veľmi povrchných, skreslených, jednostranných a povedal by som mnohokrát nepravdivých alebo závne klamlivých klaml klaml e vysvetleniach, vysvetlovaniach Uh, ja som robil túto ekonomiku analyticky celú ešte v roku 1995-1996, keď sa začala privatizovať, keď som sa pozral na odvetvia, na výroby, na zamestnancov, na produktivitu, na investície, na čokoľvek, na finančné výsledky, na... Pán Remek, keď tu čo tu boli, aj teraz sú uh, čítať čísla, hlúbe čísla, makroekonomické, mezoekonomické, odvetlové. Uh, mal som prístup k číslam absolútne podrobných spodnikov, ktoré neboli beže dostupné. A keď sa pozriem na to, čo vtedy som bol schopný s kolegami, pána R.C., technicky zanalizovať a kam sme sa mi dostali vlastne do dnes, toho obdobia štátu transformácie z 90. rokov do teraz, tak my sme sa vlastne nikam nepohli. My sme vyčerpali, to som už viackrát hovoril, ste to určite počuli, my sme vyčerpali tie faktory, ktoré sme mali. To znamená relatívne dobré demografické ja ročníky, niektorí to, to boli aj husakové deti, niektorí to boli na to je, jedno ktoré boli masívne, ktoré v 90. rokoch strácali prácu kvôli tomu chaotickému procesu z zmajetkové transformácie a kvôli otvorenú trhu jednostrannému, ale v podstate tú prácu našli. Potom niektorých tých investíciách, ktoré sme prišli v automobilom priemysle mísla, stojarstve, techniky a nečo všetkom. Zároveň sme zlikvidovali a pomohli nám zlikvidovať teda tí naši zahraniční vôzok a partnery konkurenčné podniky, tam, kde sme dlhodobo zahádzali v odvetviach, ktoré majú veľký downstream potenciál, to znamená, sú poskytovateľmi výrobkov alebo sú už aj do nadbezujúcich odvetví a tvoria ten korp ekonomiky, to je adro. Ožďubali sme niektoré časti priemyslu úplne katastrofálne s pomocou absolútne otvorených Uh, zástupcov domácich, ktorí tu prezentovali zahraničné polonciarny, ktorí nekam prišli obsadili niečo zavraviť to po dvoch rokoch pretože im to prekázalo ako konkurenti uh, rozklakali sme domáce polonospodárstvo v podstate, ale to je ako všeobecný fakt všeobecne známy a prešli sme na ilúziu toho, že keď to máme peče za automobiliek že keď tu máme nejaké na seba navezujúce fabričky, ktoré dostali dotacie a vyrábali niečo, čo sa potom zmontovalo do niekoho koreckého auta a podobne, tak s týmto pôjdeme do 21. storočia a potom ešte ďalej do 22. A no, nepôjdeme s tým nikam ďalej, pretože inak sme demograficky úplne na mizine. Slovensko vymiera priamo prenosné. Slovensko je dneska vlastne zo 40% stvorené ľuďmi, ktorí majú tesne pred dôchodkom alebo sú v dôchodku alebo teda čakajú na ten odrobený starovný dôchodok, ktorí majú absolútne defensívne politické a sociálne očakávania um, strednou generáciou, ktorá buď sa pridala k víťazom alebo k porazeným a ktorá s tým už asi veľa neurobí a mladými ľudmi, ktorí, áno, je to pravda, to, napriek tomu, že ich je málo, <coughs> budú, budú masívne odcházať, než odchádzali, a budú ďalej masívne čo s takouto štentu, ktorý musete spraviť? Čo, čo tomu to pomôže nejaká migrácia alebo niečo podobné Absolutne nič. Čiže my sa stávame, my sme vlastne dlhé, dlhé roky alebo dlhé 10 my sme vlastne území. Nie sme štátom, ktorý vyreálne dokázal svoj osud uh, skutočne kompetentne riadiť a mám na to A keď je tu nejaký problém, tak sú tu dva také problémy a to si netýkajú ne ekonomiky. Jeden je, že ja tvrdím stále, že uh, spôsoby informovania aj politického, aj mediálneho na Slovensku, realite tejto krajiny je absolútna katastrofa a zámerná katastrofa a druhá, vede, že e, schopnosť alebo energia tohto obyvateľstva na to, aby e, dokázalo sa nejako jednoznačne prihlásiť nejakým 15. 20. veciam, ktoré sú zjavne preveté v tomto štáte, tak treba radikálne zmení bez náto, či majú nejaké osobné sympatie k nejakým politikom, terajším teda budúcim tá schopnosť je takmer na nule. Čiže toto je v podstate taký oportunistický štátik, ktorý sa snaží ešte vykorčulovať niekde medzi Bruselom a, ja neviem, nejakou, nejakou východnou Európou a Amerikou, ale, ale v princípe aj Baltomtár nič preto nerobí, aby, aby si tu svoju hospodárskú... Uh, základňu nejako udržal, dokonca aj tie veci, na ktoré sa upozorne dlhodobo a zo so strany produčných všetkých prémyslu, že to sú na hlavu postavené, sa vôbec neriešia, odpávajú sa roky. Takže e, pohľad mňa to možno, že aj je dobré, že ten štát sa dostane v takéto kritické fázy a že bude treba urobiť, e, viem, že to sa používa v iných súvislostiach v tento termínu z technikus, ale ja ho použijem bude teda urobiť jeden jeden radikálny resec, lebo inak sa to naozaj nedá, ale jež mi uh, ani tie očakávania ľudí individuálne, lebo ja rozumiem tomu, že niekto bude počúvať o tom, čo napíšu nejaký analýci o našom rozpočtom hospodárení, alebo uh, ako budú hodnotiť nejaké celá, ako nás postývnu, nepostývnu, to, to sú témy fajn, to si uh, ľudia prečítanú, toho nerozumejú, sú dobre spočítané, sú hovšia spočítané ale aj z tej individuálnej pozície toho občana ten, ten pocit je jednoznačne taký, že zachráca e, zachráncách domôžeš a keď už teda, tak potom e, skutočne ľudia, ľudia už ani nesú ochomí medím názor alebo nechá sa poučiť, alebo nechá sa niečo vysvetliť. E, tie, tie, tie bubliny sú úplne zabetonované a tým pádom to spoločnosť samozrejme Tráti ešte aj tie posledné nejaké zmysluplné e, znaky nejaké občanskej spoločnosti, alebo ako niektorí sa stále nádejajú, že demokracie funguje. No demokracia v globálnom kapitalizme nefunguje. To je vylúčené, metafyzicky to nie je vylúčené. Základy mojich tvrdení no sa nedá udržať ani z hľadiska ani z ničoho iného. Čiže smerujeme k nejakým novým typom politiky, možno režimom, ktoré tu už boli. Každopádne to obdobie bude zaujímavé. a hovorím ten rok 2025, lebo na ten ste sa pýtali pôvodne, to je taký prvý stroh rokov, ktoré budú maximálne kontrematoveni na túto krajinu. No, Itkovič, však ja vás tiež sledujem už dlhšie a mnoho našich poslucháčov na Slobodnom vysielači tiež... Vy tak nemilosrdne, ale realisticky vždy hodnotíte to, čo sa deje, na rozdiel od um, nejakých ekonomov, ktorí sú v tom, na tom čele toho riadenia slovenského hospodárstva. Keby, keď sme zhrnuli to, že fakt treba nejaký program uh, pre budúcnosť Slovenska v oblasti ekonomie a to, čo ďalej vy... Ja vám dám takú provokačnú otázku. Keby vás niekto oslovil, Vy by ste išiel do toho dať to, čo viete, o to, čo kritizujete, tak dať na to nejaké riešenia z vašej hlavy. Išiel by ste, dal by ste sa ešte na niečo také vyprovokovať vôbec? Mm, ja, to, ja to urobím taký tak nakoniec, pretože to urobím zajtra, pretože je to moja... Hm, to nesmiešť, je to moja profesionálna časť. Že keď som ide správil celý život, nebo teda takmer celý život nejakého cestovania sluhovného, tak proste som tu nejakou súčasťou tohto, je to spoliteľství, ale ako to chcete názovať. A ekonómovi, áno. Pán Kleštine, vy sme ste vrátili vzdelaný človek. My tu konsolidujeme, my tu náhaňame peniaze. A nikto sa nepýta, niekoľko príkladov takých úplne kačmových, nepačte, nikto sa nepýta, prečo e, sa nám tu presťahovali 4 či 5 ministerstiev v priebov posledných dvoch rokov. Aj preto sa stahovali do súkromných budov a preto už mali vlastné veľké vyhovujúce budovy, a komerčné nájmy, ktorými zbytočne ešte dvíhajú, teda už tak či tak prestavujem ten nájmy v Bratislave, či komerčných, či by uh, Úplná taký komedia tohto štátu je, že máme orgán, ktorý sa rada pre rozprostovú zodpovednosť, ktorý má aj v ústave, dokonca aj v iných zákonoch, ktoré sú s tým previazané, veľmi výnimočné postavenie, Viete, že tam sú aj nejaké sankcie v tom zákone o rozpočte že keď vláda má požiadať dôveru a tak ďalej, keď prekročí nejaké tie pásmo dlhu 53 a tak ďalej, terc, my sme už prekročili samozrejme. A táto rada pôvodne za Národnej banky Slovenska. A preto, aby bola nezávislá, tak je rozpočet bol e, financovaný z Národnej banky Slovenska. Aby to nefinancovala vláda, aby nemusela potom vláde na nejaké vychotivé alebo príliš vychotivé a prikreslené odnotenia toho dlhu a deficitu. A v zároveň banke Slovenska máte toľko priestoru, ktorá má zbytočne tisí sto ľudí, ešte nevzaký malá štartilný, e, že sa tam môžete korčulovať po tých chodbách, možete ísť do bazení, možete z do heliportu. A e, rozpoštová rada z nejakého zázraku považovala za potrebné ešte za vlády, myslím, že pána Odora, aby sa prestehovala do komerčných priestorov, za ktoré platí, ak sa, ak sa nemýlim, nejaký 150 tisíc ročne e, v nejakej súkromnej firme. A predtým, že Národné banka Slovenska sa tých 27 ľudí, a sa so sa v sekretariatom rozpočtovej rady, mohlo postehovať v e, 25 kanceláriách, každý by mal vlastný impongový stôl, keď by bol veľmi unavený. E, proste by sme drobnutý národ. E, pre, Prepačte, my nevieme nazbierať e, 100, 200, 300, 600, 800 miliónov, ktoré sa vám tu povalujú e, v štátnej správe, samozpráve, v inštitúciách typu, zacitujem zo prehľadu najvyššieho kontrolného úradu. Slovenská informačná služba rozpočet na rok 2025, upravený 102,102 miliónov 445 tisíc a tak ďalej. Prosím vás pekne, nemá ako Slovenskú informačnú službu. <laughs> Alebo môžem citovať ďalšie inštitúcie. A teraz eh, vzhľadom k tomu, ako teda vy, vyzerá vyšetrované rôznych právno-slovenských politických ľudí, aj spojených s nejakými aj zahraničnými, aj ktorými nás v Slovensku minulosť, a nikto prešiel privatizáciou a podobné veci, že to vyšetrovanie je nula. Máme tu prípady, ktoré sa ťahajú roky a kde vznikajú také verzie realizácie tých trestných činov, že to by ste nemysleli, že by ste a teraz principiálne sa pýtam do toho správne konsolidáciu, kde vyšmykáme tento flash, v tej strede toho, toho, toho distribučného nejakého popravinnúho reťastá, ktorý si myslí, že je vyššia stredná vrstva, ale to je nižšia stredná vrstva, že sa moc od toho takzvaného medianu, že prírodzím do slova globalizácií, mimochodom, pokud ide o takzvaný rojov a bol chasov asi kdešným modelom zdoviť a to by som veľmi odbožne teda zo Tak... Ja sa pýtam, čo toto je za krajina. Takže vy môžete spraviť, hoci kdo, to si nájde zdroje na internete, ktoré sú legálne, za telo, ešte ešte neboli zavreté úplne, kto to má zdravý rozum a kalkulačku dokáže si nájsť nejaký príklad, rozumie elementárny makroekonomický nejakým vzťahom, nemusí byť žiadny expert na nej, nejaké veci. Môže spísať hoci, jaký plamený pamflet na 10-15 stanečky slaví a ja povedať čo, čo vy konsolidujete. A nemyslím, že to tu teraz, ale aj však peniazom ležia na ulici a vy rozhodzujete to notnom. A ešte by tom kričiť jeho rozpočtu, to je e, Takže, takže takýchto vecí to nájdeno bez Ale nie je zmysel skladať mozaiku týchto, z týchto anekdotických, e, tragikonických záležitostí. E, zmysel je konať, e, či už ako poslanci, alebo ako vláda, tieto veci zastaviť, zaliť do poriadku, ubratať nájsť e, to, čo má zmysel, to, čo nemá zmysel, dôvodných to prepojiť toho, zameď výzdu, ktorý tam uzemniť, uzemniť e, tú slovenskú vrsku, hovorím e, s tým ekonómov, e, úprimne, pán Krištinec na Slovensku nepoznám žiadneho kvalifikovania ekonómu. Tu je pár ľudí, tu je pár ľudí, ktorí aj zastávajú sa tam nejaké funkcie či v Národnej banke, alebo aj neviem, financí v minulosti, alebo sú v nejakých tých inštitútových výskuních, ktorí majú nejaké formálne vzdelanie v ekonomii, to je despochybné, aj akademické, ktorí sa naučili pracovať s pár programami, s pár modelmi. E, samozrejme, tie veci sa na fóne skúplne nehodia, ja musí to stokrát také, by som povedal, tvrdé a príliš, príliš potom sa musia tie výsledky prispôsobovať, aby sa delali nejaké tabulky ktorá sa posúva tomu vyššenú manažmentu štátu, ale oni sa tým proste živia, aj analýzujú volať, čo majú prístup a tam aj s takým dňujem, ktorým ja bežný prístup nemám, takže majú široké pole, ale nerobia nič v pospete z tohto hľadiska. E, takže vždy, to, vždy by to muselo vzniknúť ako nejaká taká samojazda alebo pár rúdik, ktorí majú nejaký spoločný otvorený mozog a nemajú nejaký záujem na, na tomto vlastný. Ale hovorím, ale spísať 10-15 stranovú e, nejaký návrh, alebo nejaký výkrych, alebo ako to chcete nazvať, o tom, že pre Boha nerobte už toto a toto sa pripravte a toto sa práve podobne na 99% stane tak. Či, a toto správte, aby ste sa vám to dobre pripravili. To si myslím, že hm, asi najmenej, čo by to ešte nejaký posledný ľudia zrozumú urobi. Ale každopádne... Stav tiec spoločnosti je tristý, stav médií je tristý. Ako sledovať dnes napríklad bere právne média je tristnosť absolútneho rozmeru, pretože čo je podstatné, o tom sa neinformuje. Čo je nepodstatné, to sa rozoberá do nekonečna. Ja uvediem príklad aj z tzv. mainstreamu liberálnych médií. Len tak na okraje teraz sa diskutuje o tom, vývoji ukrajinského a ruského konfliktu, o tom, akéto Spojenostaty zaredia nakonec. E, ja som si nevšimol, že by niekto uverejnil mesec starú správu, že prvá dohoda, ktorá sa uskutočnila z hľadiska tzv. vzácných zemín mezi Ukrajinou a americkým korporátným krúmi je dohoda s firmou pana Rolanda Laudera e, a jeho investorního ťažby Litia. TCA e, 3 kilometre pri frontovej línii na Ukrajine, kde veselo vybuchujú bomby a dróny a oni tam poťažia, ale buchy toto opľať. E, Nevidel som, že by toto, čo bolo chodí kde vo svete publikované aj v amerických médiách, že by sa objavilo v denní QN, alebo že by sa to objavilo aj na smiečku, alebo hocikde inde. Čiže <lým> e, globalizácia hľadiska tých kruhov, ktorí to riadia, 30 rokov. Mimochodom pán Lauder je šeš, ešte stále, myslím, že medialno je skupinou okrem iného, že to je dedič rodiny Lauder, na vás načke Estée Laudera tak e, CMI, ktorá tu mala televizu Marky za svojho času, mala novú konca vyhrala arbitráci tomu, že tam boli nejaké problémy s, s investíciami, aký z v České republiky alebo steu k Nové na základe zákona z dohody medzi vládnej z holandským kráľovstvom z 29. apríla 1991, myslím, čo bola úplne škandalozna dohoda, ktorá vlastne ako keby v prípade, že registrujete investíciu z holandských královských vtedy, tak ste na, z, z územia bývala Československej federatívnej republiky a následne krajín, ktoré prevzali tú dohodu, o zamedení dvojiteľov zvanenia a ochrany investicí v Československé teda republikou a holandským královstvom. Zaopakujeme ešte raz 29. apríl 1991. Tak my ste vlastne nemuseli utlatiť v žiadne dane, ste cez holandský domitil. Čo by im bol prípad vie, že do roky v prípade vstupuje stýl a tzv. záchrany s defoltom tak sa volá ten Nikoslo kamarád z Eichlerom a tak ďalej. Čiže e, svet je veľmi smiešný, pán, pán koštinec. ale ja sa snažím tieto veti dať bokom a mňa len teda pobaví, že si to, to nevšimajú e, akékoľvek média na Slovensku, tieto tektonické zásahy a to by v radikálne zmeny globálnej politiky a reálne záujmy finanční za tým. A ja sa snažím robiť tú... E, bez reženého obchodu alebo ekonómiu globalizácie nejaké tmatoekonomie a tak ďalej. Čokoľvek finančné tržímenovú ekonómiu čisto, čisto, čisto odborné ako bezpečného primárneho politického ideologického ideolo ideolo ideolo závny. Hovorím som šokovaný ale som šokovaný že slovenskí ľudia čo píšu do médií hovoria vypracovávajú nejaké materiály. Sú tam rôzne naradky, rôzne neštátne zo skupenia, ktoré na takú analýzu vydávajú nejaké rebríčky v kôl na večším náslovejnému zdravotníci. Čo sa častokrát sú so veľmi veľmi veľmi stešné produkty, ktoré bolo veľkého samoselekciu toho výberu hodnotíme samozrejme, ale uh, ani tu bežnú konfekciu, ne, aby sa pozrali na to, čo my tu vlastne platíme, kto to platí, to sa na tento vstát skladá, ako to vyzerá v čase, ne, za, tie, za tie obdobia, ako vyzerá slovenský priemysel, ako vyzerá slovenská energetika, kto ju vlastní, čo teraz my tu vlastne riešime s nejakým Westinghouse a tak ďalej, koľko nás stali mochovci, ktoré nás mali stať pôvodne na pol miliardy, nakoniec nás stali 6 miliard, minimálne teda možno viac. A proste tých vecí je strašne veľké množstvo. Kapitál, zdroje, zisky, renty, ktoré sa za 3-3 rokov z tejto krajiny vyprali. Vy už ťažko za to dostanete náspäť do nejakého štátu rozprosti. To, že budete sa niekoho vzdániť, alebo že zmeníte štruktúru vzdániť, to sa bude musieť na Slovensku tak, že tak udiať. Že budete musieť hľadať nejaké rezervy a šetriť a zároveň aj zmeniť ten obectu, ten obeh tej hodnoty medzi to tvorbou a distribúciou a nejakým verejným sektorom. To je pravda. Ale ťažko, vy dostanete náspäť do tohto štátu veci, ktoré bol porciách do 10 ročia a vyvážajú sa ďalej. Čiže buď to zastavíte a to šťát vlastne nejakým spôsobom inventarizujete dôsledne a urobíte nejaké zásahy do výdavkov príjmov, takto rozpočtovém s kterými Urobíte nejaký rozumný vzťah v stupčovaném politike, aj v korporátnej skeré, lebo sme v kapitalizme, ne sme v centrálnom plánovaných socialistickom, sme v systéme, kde ak dáte niekomu nejakú dotáciu alebo subvenciu aj zmysluplnú, tak to dávate súplnú subjektu viac že musíte mať nejaký model aj garancií, aj, aj, aj opravnenosti a zmysluplnosti toho, čo robíte, aby ste to aj verejne obhajili, aby ste to mali politiky. To všetko sa dá urobiť a pripraviť, ale že to, že to tí, ktorí sa to platení nerobia a že to tí, ktorí ich majú, majú radí, analyzovať, mali to obhajovať, mali byť informovaní, tak nerobia. To není môj problém, pán Vyfeštý, za váš. A to, čo ste spomínali, áno, však tam treba niečo dať na papier a napísať. Ať na vyšši 2 k tomu dostanem, ale nebudem to ako nejaký nejaký ako 100% záväzok. To som fakt nechal. No, František čuba, Šéf bývalého agrokombinátu JZD Snušovice, ktoré v 80 rokoch urobilo priemerný ročný obrad 8 miliard československých korún, hovoril, že pravidlo číslo jedna úspešného podnikania v hospodárstve je lokalizácia. No a, a ďalšia vec, vy ste spomínal tie úspory vo verejnej správe, no, možno, že sa bavíme o 100 miliónoch, možno, že niekto by vymačkol 200, to by asi úplne, ale nezachránilo súčasné slovenskú ekonomiku, takže otázka je možno oveľa viac aj systémová, lebo teda momentálne, no, možno chýba každé euro, dá sa povedať už pre naftu, pre hasičov, ale hm, z hľadiska budúcnosti možno toto je Dosť systémová otázka, lebo keď e, žijeme v systéme 36 rokov, kde sa e, privatizujú zisky a socializujú, socializujú straty, tak e, to asi dá sa povedať, ja to prirovnávam k tomu, jak keď tí niektorí neprispôsobiví občania vybývajú byt. Mne to prípadá, že my sme za tých 36 rokov vybývali Slovensko. E, Myslíte si, že e, proste to sa dá nejak systémovo upraviť, že, alebo že, že stačí to upraviť nejakými reformami a ten systém môže zostať taký, aký doteraz bol. V e, bankoštine za Slovensku, tam môj názor, neboli nikdy žiadne reformy. Na <súdňujem> Slovensku bolo prerozdolenie. Znamená, že v roku 1989 bol majetkový prevrát, čo je teraz neodnotný, betonu konštatujem a ten sa nekým spôsobom politicky predávať. Treba to robím a tak dále a urobíme se nějaký doždová kuponka fondy, bla, bla, bla. Uh, vždy z toho byl nějaký vývar ty vývary se postupně prejedli prežubali na a yeah, yeah, yeah, yeah. základný argument, že keď tento štát rôzne vlády tam vždy 30 rokov angažuje a nominuje po tých podpískovačov každé z prostostí, ktorí urobia jeden díl, potom odíduj, potom sú dva roky, sú potom sa vráte z nejakú tak samozrejme ten štát vyzerá, že absolútne neviemnosť má svoja konsolidácia, tady a na druhej strane sú tu tí, ktorí hovoria, my patríme do Európy, my chcíme inovácie, my chcíme, rozumieme, my chcíme, aby čo sa narastalo, ani jedno, ani druhé, ten nikdy to som nebude, ani v Spolništátoch, ani v Číne, už sú to Takže, teraz sa so pozrieme na to asi tak, že e, vy viete analýky spraviť toho, že sa spýtate, ma toto krajina výbavujú. To znamená, čo sú zrode tejto krajiny. Čo, čo tu je reálne, a aké sú tu produkčné štruktúry, ako na seba náväzuje, to dovážajú, to koľko sa to dážajú, vyvážam, máte nejaké plné zaujímavé, máte nejaké štatistiky, vedete z toho dostať nejaké toky. Vete z toho dostať nejaké bilaterálne pozície, multilaterálne pozície za aj pri akýchkoľvek celách, to jedno, viete si to urobiť, nejaké elasticicky, viete ukazať odolnosť toho čo z tej ekonomike, čo je reálne odolné, čo vytvára tú hodnotu, to pretrvá v čase, čo je technologicky na seba náväzujúce. To dosahuje po prípade spormať so zahraničným z jednými štátmi, ich, ich obveciami dosahujú dosahuje do osahu a tak ďalej, viete určite sektory, neznamená, že máte tieto sektory vyvierať, potom musíte sa pozrieť na to, ktorá tá časť tej koniky je prakticky absolútne nekriteriálna, určite zonkací konkurenceschopnosti, to je ten non-tradable sektor. A si takisto viete scharakterizovať, aj, kto tam patrí, kto tam pracuje, ako to funguje, aké sú tam právne formy registračné ako sa tam vyvíja zamestnaní, čo to je financované vlastne, aké sú tam aglomerizáčne rendy. Máte použiť dopravné modely, môžete podľa impodácie, im im, leónk je na to úplne sú to spraví, tam, to sú modely, viete, si stiaľu zadarmo, ste potrebujete, ak im rozumiete, rozumiete, ak im nerozumiete, ako obsahovodne, kde to sme robíte lebo to sú so len čistá, sa nerozumiete. A my, my toto robíme, toto niekto robia to akože pre štát, robia to tak, že robia to vždy, iba zoberú jeden taký model, ktorý nie je úplne kompletný, nie je vodný našličkovať a ten, ten si kúplu licenstvo za 25 tisíc každý rok. Aby k že keby neboli sprostiť, tak sa s ale to jedno. Čiže tento štát v prvom rade má obrovskú mieru neefektívneho vynakladania eh, nazvime to výdalkou na správu na fungovanie štátu a inštitúcii. To je prvý obrovský problém, dokonca väčší problém si dovolím povedať, než to, že má momentálne voči hospodárskej realite, teda ešte je v budúcej, a voči tomu, čo realisticky si dovolím očakávať, že sa udeje, že má voči tomuto, tejto štruktúre, že má absolútne neadekvátnu e, štruktúru zdaňovania a odvodovania. To, to je druhý fatálny problém. A súbežne s tým, tretí teda fatálny problém, možno, že z toho hľadiska ten najväčší je, že potrebujete štruktúralnú inač to, toto už prezrelo v Európe pred desetým rokmi, keď by ste povedali v Európskej únii, že potrebujete v politiku podporu domáceho, nie len pre to nie len priemysel, domácich odvetví, pretože raz prídu prídu tie fakty typu Trumpove politiky celné čínske odvetují to má v logiku, to neví ako politiky, to je, k tomu ich dotločila vnútorná politika, vnútrna polarizácia aj v prémyslu diferenciácia tých ľudí e, neschopnosť revitalizovania pre regióny, pre prišli o ten pôvod ekonomicky, ekonomický model čiže toto sa nahromadilo a tá globalizácia pukla ona predzala už dávno ona možno už že 2007 roku a potom sa už ďaši, ďaši 5 rokov ani táhla a hlavne, hlavne s príspevným centrálnym bankom, ktoré, ktoré na fúkaní nových a nových peniaz zachránovali vždy každý umeloboreálnu krízu. Ale to sa dá urobiť e, a potom môžete hľadať nejakú dohodu, keďže ste v súkromnom systéme, nemáte tú centrálnu plánovacu komisiu a za to nebudete znárodňovať. Čakáme, že to stane na základe ale dekretu, že by tým celosen BNS-ového prvého mimochodom toho maďarov a jednoducho vy dokážete tú politiku reformovať. E, Európska únia teraz v týchto týždňoch prechádza 185, 180 stupňový obrad. To, čo dneska oni idú robiť, majú na to dokonca pripravenú nariadenie reguláčion, že je najvyššia právna forma, pre povinne implementovať ja priamo e, do, do zákonu a do politik e, členských štátov e, je vlastne subvencovanie z pre isté časti domácej ekonomiky, uprednosňovanie domácich výrobcov, dodávateľov po nejakom teda skúmaní tých e, reálnych tokov pri verejných obstarádach, dokonca aj keď prešvinúcemo 30% pre, doči nejakému porovnatelnému benchmarku, že takové by tu dodávali, ja nemám, nechyčíne, nebo zasahy do ďalších proste veci, ktoré boli menšiteľné pred, ešte pred dvoma rokmi. E, Európska únia ide. Z, samozrejme, zároveň sa snaží, snaží sa ako zabezpečiť tie efekty z toho hľadiska, že snaží sa omedziť vstup zahraničného kapitálu v prípade získania kontroly nad tými podnikmi, ktoré budú poberať nejaké subvencie podpory alebo ktoré budú zapojené do týchto e, benefičných schém z hľadiska teda toho, tej podpory domáceho európskeho. Toto keby ste povedali v Európskom parlamente pred dvoma rokmi, pred Trumpom, dva. alebo tuto nejakým poslancom, čo tam sedia za nejaké strany, by si mysleli, že ste blázon. Toto vyprávate, sú to tí otvorení, sú to tí veselí, to je my na čo vyrábame, nečo to vedia ľudia, čo vedia a ja to tam tam podobné blúbi. To nám nikdy zatiaľ nefunguje. Čiže tá politika sa tak tak dramaticky zmení a otázka je, či táto krajina je schopná hneď od teraz vlastne. Vstúpiť do tohto uh, rokovania aj tými svojmi zástupcami, aby pozície, keď tam budú nejaké národné možnosti alebo nejaké fakultatívne uh, ustanovenia, ktoré budú mať nejaký širší výklad a tak ďalej, aby tie pozície Slovenska uhajili a zároveň, aby dokázali tú politiku nedostať do dománskeho prostredia. Pretože môže sa lásko stáť, že takáto politika, hej, že uprednostňovanie podnikov z, Európske, z územia, teda členských členský štát Európskej únie, pri verejných zákazkách, kapitalové kontroly a zároveň, zároveň kontroly preveraných je, a, teda, a zároveň subvencované energie alebo nejakých ďalších záležitostí e, môže uprednostniť paradoxne ať aj nevýhodne voči Slovensku najväčšie firmy, najväčších krajín Európskej únie, čiže z toho aj z starého nemecko Taliansko, a teda. Čiže môže to pre vás mať dobrý efekt, ale ten, ten diferenciačný efekt v rámci Únie ako takej, ktoré môže byť aj negatívny. To e, neviem, robí na tom to niekto teraz? Zauberá sa tým niekto? Diskutuje e, o tom niekto? Potom si stára niečo tu podchom, každý vie. Neviem. Dino k dávnom od rada do večera. Neviem, netuším. Každopádne je to signál, to signál že svet nebude už nikdy taký, ako bolo v pretože ak toto sa razpustí, čo môže chudne vieš časom aj k povinnej kartelizácii a v za, ďalším za, tak e, tá nie o globalizácii o voľnom obchode, ktorý má e, prospekt pre všetkých a tak teda, skončili. Oni reálne skončili tak, či tak. Takže teda o to, že tá politická vystrašená elita, proste a kvorka toho, toho erópskeho bláhobitu, dobre prepečená, dlhodobá, teraz sa tam pomaluje 2000 rokov, tak KP v rámci tých narodných spátov aj v rámci je ne, to späť. To, čo pláča veričania, formálne tie stráma, ktoré blázom, to je jedno, ale on to nerobí, pretože že ste tak som to to, čo robia Číňania, ktorí sa chcú stať vyrábať všetko pre celý svet, to je ich stratégia, to je destabiláciu, predlačajú. Deflácia, inflácia, hlava, nejlava, to je úplne jedno. Investujú. Číňania boli schopní mesiac predtým, než Trump vyhral voľby, presunúť veľkú časť výrok do Vietnamu, veci, u ktorých oni predpokladali, že súčasne s Trumpom nastúpi najvyššia cena pre tieto od, výrobky. Odvielka. Číňania dokáže predikovať Trumpa a že je zo Ďalšie štáty podobne. O svete je veľa šikovných ekonomov, to je dobré pre tieto vlády. To, čo Tránov robil s plami, dnes tam majú aj sa nejaké verejné prístupy, a to, to, to nevymýšľam Tránom ani nejakých 500 ľudí, to isté robia iné vlády. Ak táto krajina má na nech to, nechce to robiť, nech sa do toho pustí a, a potom možno, že tie dôsledky, aké nejaké... Bohužiaľ, vesimistické na toho nábližšieho obdobia rok 2-3 stúdia viac, e, môžeme to skôr revidovať, ale ak nie sme pripravení teraz už a nebudeme pripravení v kránov prípade zo čtvrtho pôroka tam no, no keď sa ale pozrieme z pohľadu Európy na, na to, tak e, v podstate ľudia, ktorí dá sa povedať svojimi mozolami Živia ešte e, tú Európu, tých múdrlantov v tých kanceláriách z klobetónových na 20. poschodí, ktorí v živote neboli v realite a nastavujú ekonomiku a hospodárstvo úplne šialený, šialene, Tak títo ľudia naplnili e, námestia vo všetkých krajinách Európy už. E, už sa k polnohospodárom pridávajú dopravcovia, stavebníci a tak ďalej a napriek tomu chce e, Európska únia podpísať zmluvu s Mercosurom, teraz sa dala, napadla sa na Európskom súde čiže je otázka, že, či bude platná. Vy teda veríte ešte v nejakú rekonštrukciu respektíve záchranu Európskej únie? Um, Reálne? Takto v, v každej krajine keď nastane politický posun a, a tlak na to, aby či už tá krajina je v nejakej únii alebo nie aby tá vláda začala otáčať do 180 stupňov alebo 1100-120, sa to vždy de deje cez reálnu nezamestnanosť. Ne. Nezamestnanosť, alebo úroveň nezamestnanosti a zamestnanosti zároveň, nielen v Európskej únii, v jednoduchých krajinách na Slovensku, ale aj v iných do istej miery, v Kanade. Od nepamäti, od krachu Lehman Brothers, povestné teda operácie, hodíme to všetko na Lehmanov, aj keď sme to robili všetci kedy sa Heinz Paulson na uh, Tarnanky a uh, hlavne uh, páči vyparili potom za dve hodiny, potom, sa historici vyparili, uh, že zachránime to. To bol ten radikálny kľúč, ktorý súvisí vlastne s Čína veľmi rýchlo, je len Čína, that yeah. aby vyrovnali nějakou pozici na tý percent, na není no to je úplně nemožné. Tam už je fakt i chcí, z toho obyvatelství Abo velmi málo. Že... Ten odprávský rád bude slabý jednoznačně. A bude taký, jako je vůbec teraz ještě odhadovali 08, 07, tak ten bude faj tento rok. A co mě na Slovensku najvaz na teda udivuje, alebo... Neviem, či to mám rádiš ako také záverečné fázy nejakého hm, starého Rýma pred pádom, že ako keby to nikoho neštvalo. Ne? Ako keby to tá mlovina na tým javným to nehovorenie prahľadí a tá taká ne, ne, ne, nepriamá by som povedal. To je jedno z takého politického konca. takého ako keby som vôbec e, nedostal na programňa. Ja, Proste sa stále tvárime, že tak uvidíme, nejako to bude. My robíme nejaký moment, týmo, no niečo sa ešte podarí, nejako sa prežijeme, no neprežijeme. Ale ale dobre. E, pýtali ste sa na to, že ako, ako formálne chcete, chcete, chcete odstrániť politiky a zdravné diskusie, ja neviem, také klasické javy, ako je rogujevko. Tak musíte prespať vykončovať, ktorý to trebu pretože za to platení, sú za to platení, že o tom píšu, že to rozprávajú, že sú na tých funkciách. Musíte prestať e, a musíte zosmiešňovať za pochodu také typy analýz, ako na nbs správy, že povie, že každý slovenský občan e, sa má tak dobre z eurofondov, že každý v 8 rokoch, dostal, dostal nové auto, e, nižšie strednej triedy. Ako čo sa mám pohodliť. Neš sa, sa mi o osmiechuť, ako zakoktáľa leca. Čiže, čiže treba hovoriť, alebo analyzovať, alebo komunikovať priamo s tými ľuďmi a treba hovoriť o e, klasických príkladoch e, porovnania aj s inými štátmi, s inými systémami, ako to oni robia, a prípade, kde sú oni, ak sme sa rádi chceli dostať, aby sme sa zachránili. Treba dávať dobroskladné príklady. Ja viem robiť veľmi zložitú ekonómiu, o to nejde. A pravdu povediac, ja sa to nemal ani veľmi skvele tu porozprávať v tomto štáte, alebo ako to, to robiť, ale, ale ono to má vždy aj jednoduché ľudské vysvetlenie a jednoduchý ľudský naratív. Dá sa to popísať menerbálne, nepotrebujete teda všetky tie složité múdstre povedy počky a bogely a všetky tie grecké písmenká v tých obtoch, ktoré musíte nápre rozumieť, aby ste mohli ten Každopádne to sa veľmi postihlo. Uh, ja uviem jeden príklad. Ej, hovorili ste o tom, že budeme šetriť peniaze, tak to, budeme to mať tento rok komunálny príklad. Bratislava má rozpočet tento rok ako hládne mesto tento rok 730 miliónov eur. Okrem toho Bratislava má veľa mestských častí, neviem presne koľko, ale veľa, ktoré majú svoj vlastné rozpočte. Napríklad už momentálne má 100 miliónov. Uh, existuje e, statistika globálna najväčších miest na svete a najväčších aglomerácií. A tak momentálne najväčšie mesto na svete je najväčšia aglomerácia ako región, to znamená centr, centrálne mesta, potom všetky sú súmestia a sa kdené postupne vybudovali a prizali Jakarta. Jakarta bola tieto statistiky v tom širšom ponímaní na 42 miliónov obyva. 32 miliónov. Sám som tomu neslo veriť, ale je to tak. A Jakarta má rozpočet, tento širší regióm, dekaliť, akár posto to volá, volá svojho šéfa, nejakého pranománu, za tento rok 95,35 bilióna indoneských rúk. Indoneské rúk je veľmi slabá mena, jedno eur, je asi 20 tisíl indoneských rúk. V prepočte to vychádzá na niekoľko miliard eur. A keď si zoberieme indoneské HDP na hlavu, podľa paríky kúpne štýly, že nie len podľa toho, čo zarobíte, ale podľa toho, čo sa tady kúpite, tohle tie relatívne cené úrovne je zhruba polovične proti Slovensku, alebo ešte trošku menšie. A keď to korektne prepočítam, zoberiem si rozpočíť Dakarty v eurách e, ovrovské aglomerácie so 40 miliónmi obyvateľov, ktorí oni dokonca považujú za vyrovnaný, že ten teda ho neprekročí tento rok údajne teda skontaktí ja vedem, že rozpočne Bratislav, len Bratislav ako má Nie Bratislav je Bratislav ešte v mestskej časti, čo by bolo veselce miliardu. Tak podľa tohto porovnania, keď robím tých pár jednoduchých prepočtov, korektných, aby som neporovnal, hrušky s jablkami Afriku, Gronskou a Gronskou, a neviem, uzbekistanu, uzbekistanu, z s z tak Bratislav by musela mať momentálne asi všetké tohé 8 milióha umyvateľov keby mala míňať peniaze na samozprávu takým spôsobom ako Veľká Džakarta. Nepochybujem o tom, že vo Veľkej Džakarte sú iné e, punkty, ktoré to mesto, tá samozpráva hrádi, že nie všetko sa platí tam, čo sa platí tu, alebo naopak, to oni robia niečo iné, čiže my nerobíme z toho komunálneho rozpočtu, majú metro aj tady odrezovať, ale proste tu vznikla na Slovensku skupina ľudí možno, že ich bude za 100 tisíc, 150, neviem, dá sa to aj tak pekne pozrieť, až, aj z aj oficiálnych dát, ktorá si 30 rokov užívali dobre, ale prepašte za výraz ako, Treba sa už naozaj zamyslieť nad tým, že táto štruktúra krajiny, aj regionálna, aj samozprávna, aj čo sa vlastne platí, ako sa to robí kvalitne, či sa to robí externe, či sa to robí interne, koľko ľudí okolo toho musí asistovať úradníci, koľko nemusí pokia týmto sa neprejde, tak aj z tých výdavkov, položku po položke toho rozpočtu, dá sa dáta teda toho širšieho podľa aj tých samozprávnych, tak e, nebudeme naozaj krajina, ktorá bude pre 300-400 tisíc vyvolených, ktoré budú e, ja neviem ako to nazvať, spých, akože oni to volajú pánničný, že anemici, že to, je, že to, sú, to sú nejaké benefity z toho, že žijete vo výspelej, vzdelanej, technologicky dobre prepojenej, dopravne dostupnej, to je ten režim 15 minút všade, a tak ďalej, aglomerácii, v hlavnom meste alebo nejakej proste komúne a že vlastne ten váš blahobyt ešte väčšine než váš príjem, že si spodnikania, ako váš dobrý pocit životný, ako váš zdravie, ako vaše zároveň pekárske potraviny. Pretože, pretože vy, vy jednoducho uh, máte ešte väčší, väčší dobrý pocit a väčší dobrý benefit toho, že vlastne to budú taký podobný geniálny uh, zniešený Európsku uh, úniu, uh, demokraciu liberálnu a podobné blúdy a pre ľudí mylujú si občene. Toto, toto sa tu vytvorilo. nielen v Bratislave, samozrejme, toto je malá krajina, všetci poznáme celú a ten to ľudí na to kúka. Hvodí si, no ja neviem, tak by som sprostil úplne, alebo som mal vlastne veriť. Tak ja, ako ste povedali, makame kšaup. Probím, naháňam tu to, kade čo sú nejaké dane od vody, stále, Pričo by som to aj platil, keby som to pochopil, že tak čo to je tak správené, že za zase mení, či tu aj nejakú logiku vôbec. A, a, a pritom je tu niekoľko desať tisíc ľudí, Vrátane tých, ktorí boli spojení v minulosti s politikou, alebo z, z, vracajú sa tam opakovanie, sú multifunkční, pracujú na rôznych úradoch, e, pracovali na úrade pre a ja nevedia ja, dozor, potom pracovali na ministerstvo, potom išli do nejakej komory, potom išli do nejaké súkromné firmy, potom išli neviem, kde potom išli, a, a teraz prišiel sa podpísať nejaké zmluvy do nejakej dozornej rady, alebo skontrolovať, no, máme tu takýchto ľudí, to už sú generácie, druhá, ktorý sa generácie je možno, ktorí jednoducho sa majú teležívo dobre, napriek tomu, že výsledok ich aj verejného pôsobenia, politického pôsobenia, zodpovednosti za to, čo podpisovali, čo financovali, čo použili zo štátnych peniazí, verejných peniazí, je v roku 2026, februári, 29. absolútna nepripravenosť, vystrašenosť, polarizácia a degres tejto krajiny, malej, extrémne ošporeného, čoraz viac, si nerozumiaceho a do s vypeštenými očami, čo mňaceho, čo má európske potom treba poslať obrazne, minimálne teda, aby sa stále to teda ako e, e, nezahodcovalo to vnímanie, možno, že tých aj nových generácií, čo prichádzajú, a tí mladí ľudí, ktorí sa s tým musia na povirovnať, aby mali svoje problémy a aby vedeli, kde bývať. Tam treba poslať týchto 5000 a 200 tisíc ľudí. E, územniť ich, aby ich posledov Lebo verím tomu, že o ďalšie 4 roky Bratislava bude mať rozpočet 1,5 miliardy, Žakarta budú mať možno o 10% väčší, bude o 15% väčšia a už potom Bratislava podľa toho počítaje, podľa pár tých kutnej sily e, bude 12 mať 12 miliardov a bude mať menej ako dnes. Takže ekonomia má závne dobre použitie, pokiaľ je niekto rozumný a pokiaľ je korektný v tom, ako interpretuje. A dá sa to vždy e, robiť aj z pohľadu učiteľov tých najlepších, že používa všetko, čo tie návrhy vo svete robia. A v tomto ten svet je e, dobre otvorený, keď v poslednom dobe sa mi zdá, že tie najlepšie veci z internetu pomôžu, že už nie sú veľmi dostupné, že si už tie autorské práva pokupovali pre tie firmičky, čo s nimi šestujú, lebo vidia, že sú ľudia s tým pracujú. Ale nevidím, prepažte nevidím žiadnu akokoľvek pomenovanú politiku alebo spoločenstvo, ktorá by začala e, s takýmto uvažovaním a ako sa hovorí, s, s, s, rovnou, rečou. s rovnou rečou od tejto, tejto krajine, od tej budúci. Lebo to ako dopadne tento vtoročný rozpočet, ako dopadne benzínny systém, ako dopadne alebo dvojročný teda nejaký odhad, že sme bavili sebou v tomto roku a Čo bude znamenať e, ten, ten podobne už plus minus definitívny výsledok tých colných vojen a toho proste, proste deglobalizovania v realite pre tie produkčné štruktúry tie rúských ekonomík, aj Slovenska konec koncov. Toto vieme to, vieme, to už ľudia na tom pracujú, to sa dá nájsť, v prípade Sarí môžeme niečo spraviť, ale zmeniť... E, ešte to celá nástavenia efektivitu tohto štátu a dať výdom, vráti výdom aspoň často sa to počít, že nie sú zabláznou, to sa nedá urobiť je, ako, ani cez toto štúdiozácia to ani, ani to nedokáže jedinémi dva ľudia no, no, teraz si dáme taký malý návod a jednoduchý, ako to zmení v podobe pesničky a po nej dáme kontakty do štúdia keď sa chcete niečo spýtať, respektíve skúsime načrtnúť, čo s tým ďalej. Slavní mudrci, vzácní chemici, slovotní mistři, páni magistři, astrológové geometři, agronómové psychiatři, Páni docenti, geologie, psychologie, teologie, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezové věci patentních, mágence. Krátka Inteligence Tady je tesař, klempíř, zedník A ten, co otesává kameny, je kameník a tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umije, je k nepoznání komník, ten dláždí ulice, ten, kome podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta za tohle. A všichni dohromady udělají moc. Tu je platnéř, kočí, havíř, já zvarám dolů do dolů a dolů rudu. A tady rybář, kejklíř, dudák, já mám rád každou pístičku na dudy za dudu. Já louhuju kůže, já z nich šiju boty, já pěstuju růže, já látám kalhoty. Ten umí to a ta tohle, a všichni dohromady uděláme moc. My všichni budeme na tom lépe. Když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všem všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. I širší ulice a tvrdší podkovy. Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty. A do vlasů růže a nový kalhoty. A olej na stroje. A stroje na práci. A práci bez boje Po práci legraci. A slunce dost a dost pro staré pro děti. A děti pro radost. A radost pro děti. A budem společně svět a mír milovat. A budem společně pro ten svět pracovat tak budem No, tak sme si vypočuli návod, jednoduchší ako pán Vitkovič, nám porozpráva možno, ale dáme kontakty do štúdia, ten mailový je vysielac no a telefónne číslo je 048- 381. 01. 01 Tak, pán Vítkovič, je to tak jednoduché ako v tej pesničke ten návod Čo s tým ďalej? Alebo aký je návod Mariana Vítkoviča, keby bol odzajtra v pozícii e, ministra hospodárstva, ministra financií so silným mandátom? Váte čo to, toto vás musím rovno zastaviť, lebo predstava, že ja som to miesto hospodárstvo financií so silným mandátom i prípadá ako skôr Musk pristane na Venúši zajtra a on uh, nepristane. Mít, veľa, ktorá, pre, veľa ľudí zaujíma sci takže. Vy ste tam tú pesničku pustili, ak som dorej poslopil Voskovec zvery. Uh, tak to je doba, však to sú 30 roky, neoslopozené divadlo a ja neviem, a som celkov rádny, ktorý je tu, benzín a tak, ale uh, to je doba, ktorá definitívne definicívne preječ. To, to je, to, no to je, to je tá, doba, to keď práve, ešte platilo, že 2 plus 2 sú 4. To bola, to bola doba, kedy práve e, sa čakalo na to, že čo teraz z tej krízy 29, nakonec e, tým muzeum v tom To bola doba, kedy im dvaja e, rúskí emigranti, ktorí stali teda pustíru do Spolených štátov Simon Kuznet a Vasily Vajon tiež urobili národne účty, Konečne uvedeli, čo oni vlastne počítať. To predtým počítali <lým> bolševikom, aby dali do kopy hospodávcov po občanskej voľný naučili a oni vlastne založili ekonómiu, tak ako to dneska vedeme používať eh, pre takéto makroekonomické eh, impudálku proste škatuvovanie, aby sme videli, či sme aspoň eh, na tej, tej, tej plnky, ktorá nás ma previesť, nejakú tú múdlivú vodu, či stojíme ta, na, na tom bode, ktorý je pevný, nekde na kraji, alebo sa ďúbeme, čiže bola zaujímavá, veľmi tú bolentná doba, veľmi ako skončila nakoniec. Dnes eh, úplne povedané to, čo sa stane vo svete, to, čo bude výsledok, to som už aj hovoril, tých e, akože, chaotických obchodných vyjednávaní bilaterálnych, multilaterálnych a tak ďalej, to sa dá predikovať, to sa dá napočítať, to sa dá pozrieť a vidieť analýz pre, že analýzy, ktoré boli urobené minulosti mnohými ľuďmi, kde sa do globalizácie vlastne, e, dostane nejakú kotvu kde to bude už nejako uhraté, aby to aspoň na pár rokov vytvorilo nejaký ten playfield a z toho treba vychádzať. to treba vedieť správy, to treba vedieť ukázať, to treba vedieť zdôžiť, prečo to takto počítame, prečo to takto vidíme a prečo tie slovenské dáta, keď do toho naroveme, tak nám ukazujú nejaké príležitosti alebo naopak nejaké veľké hrozenia. A z toho treba potom vycházať. treba Lebo ja som človek, ktorý je presvedčený, že sa nedožím žiadne revolúcie, na tomto kusku zene, ani naokolo. Uh, dnes ľudia sa budú musieť vrátiť. Musí sa musieť vrátiť z toho, z toho hnoja, z toho balastu, z toho sociálnych médií, pretože ten ich test je blúdy o umelej inteligencii, ktoré vlastne len sa snažia zvýšiť výpoštou kapacitu na počítanie externých štatistík aby vedeli ešte viac ľudí ako spotrebiteľov, ako voličov a tak ďalej, aby ich mali, tak to hovorí, v reálnom čase na palete, tak ľudia sa postupne z toho snaží ako vysekajú. Nevrám, že sa úplne odpojiť, ale ja musím vedeť selektovať, musím vedeť vyberať a ja nezobrať balastom a nech sa sa ťázanou zvoj. A keď sa to trošku utrasie, tak, tak ja napred tomu neverím na to, že sa vráte nejaké veľké utopie alebo veľké ideologie budeme sa plácať v takých prechodoch veľmi dlho. Ak to urobíme zle, toto krajina spadne o 10-15 dole. Reálne oproti tomu, čo ešte máme, vieme si kúpiť, vieme si narobiť, vieme ako investovať, vytvárať si nejaké rodiny a tak ďalej. Lebo ona mala väčšie tie efekty z tej globalizácie, ako som spomínal, než tie veľké ekonomiky s vlastným trhom. To logické ako z toho modelu. A ak to budeme vedieť urobiť rozumnejšie, tak ostaneme na nejakém stave, ktorý sa bude podobať tomu, čo dnes, ale ten presun ľudí, tá pohľad by som ťa, štátu, institucionálna, ale aj ekonomická produkčina bude masívna. Zanikne strašne veľa firm, zaniknú rôzne aj právne nezmysly typu jednoosobové jezero a podobne, čo je úplný právny nezmysel postupov. Zanikne veľa hm, hlupostí, ktoré budu, bude musieť zanikniť veľa hlupostí, ktoré sú nastavené v, v postahu občan, štát, které nefinanciujú. sa musieť zmeniť stúť a zaniované, jednoducho tí bohači budú musieť nečím pristieť. Ja, pokiaľ sa im už nepodarilo ten kapitálo, je to kompletné výveč, to sa mnohým už podarilo. Vám ten, ten na myslí progresívnu daň. Uh, nie, ako ja, ja mám na mysli ľudí, ktorí tu proste boli výťazmi tej transformácie, tie najväčšie skupiny finančné, oligarchické a tak ďalej, ktoré vždy z toho, čo zarobili, tak jednoducho 80% investovali, 90% v zahraničí a, a sú dávno závozili a tu sa len snažia ďalej bez tú politiku hrábať. To, čo aj doteraz, to treba stolknúť. Proste štát musí oddeliť e, svojevská hýk e, biznisu spôsobom objednávania neefektívnych súdnych výkonov a tak ďalej. Toto nemá žiadnu, žiadnu logiku. Neviem, ne, nerozumiem tomu, prečo ešte verejnosť špekrujeme tými škandálmi dneska, kde sa 17 miliónov povedú je hore-dole, dávajú žiadnu hodnotu. Nerozumiem tomu. A keby som bol príliš skeptický, tak by som povedal, že časť... Hm, kompletné politbíro najbohatších ľudí na Slovensku si povedalo už možno, že také dokon zvláštne medzvistie hovala. A mi to prípada, že nie, dôf, oni už tú budúčnosť tú krajinu nespájajú a hovoria si, no necháme to tak, pokiaľ to už nebude dávať žiadnu rentičku, ktorá je minimálne dvonásta na voči nejaké trhovej to sú výnosťou investícií, tak teraz sa nebude zaujímať a my už máme dosť zahradičí, nám sa mi niečo môže nám to byť viac menej jedno, čo tu bude ďalej pokračovať. A to je potom samozrejme veľmi, veľmi nepriedný stav, ktorý možná nastaviť, to bude stav absolútneho politického chaosu a ja viem, ako to rámcovo uzavrieť, čo z, toho, čo z toho vylezie. Každopádne bude musieť na Slovensku zniknúť nejaká politická iniciatíva, ale ja neviem, ako to nazvať ktorá sa vyčlení úplne definitívne zo všetkých tyto ktoré existujú. Vyčlením sa z celého politického spektra, ktoré dneska je v parlamente, alebo sa tam snažím nejako dohrápkať. Tátar je týkať nejakých nezmyselných novotvárov, no drobe boli to vlastne a potom nebudem mať na papieri 15-stranový program číslami, že toto urobíme preto, lebo toto, toto, toto, toto, toto, toto tam, toto dopredu, toto čakáme, toto stane, toto Zemí. Tak skúste náčať, tak nech sa nikto či... či... do tej verejnej diskusie moment, že sa nikto do tej verejnej diskusie, ktorý nehlásil, lebo to je úplne zbytočné. Rozprávali na Slovensku o škandaloch, o tom, čo dokedy strávil, e, za kým behali policajti, ktorí tam nerobili chaotickú policajnú vojnu, rozprávali o tom, že časti voličstva im ponúknuli nejakým blázom, ktorý tu rieši nejaké škandály, čo nikdy nedorieši. Rozprávali o tom, že... Rôzni poslanci sa chýtajú každé z rozposti, ktorá sa im hovnúčne, či už oberená, alebo neberená na nejakú politickú agendu. To je úplne s to zabíjame čas. A týmto bude to objať sa z toho živené ešte ďalej, samozrejme. Epstinové files a podobné veci majú krasne veľa strán, ktoré sa ešte objavia. E, je to veľké kolektívne dievo, nie je to Epstinové dievo, samozrejme. A, a podobné záležitosti. Ja teda ako príklad uvádzam, že môžete tu diskusiu verejnú odvádzať od pozornosti, doplníme zmyslom takým supermanickým. E, Doberňá z ekonomika, ak nebudeme schopní e, najbližšie 2-3 roky ušetriť v tomto štáte za rok minimálne 1,5 miliardy a, a kompletne prekopať daňovú struktúru preposlúbenie sa to spoločnosť absolútne zle. Uh, to sa prejaví samozrejme na úrokových priazkách, to sa prejaví na neschopnosti vlastne uh, akokoľvek, ani nie, že presvedčia nejakých investorov do dlhopisov, ale vôbec presvedčí tých ľudí, že táto ekonomická lokalita má ešte nejaký estek. A čo je úplne kruciálne, ja to nehovorím preto, že tých ľudí v akože, Niektorých ktorých poznám alebo vnímam ich, ale nie mi to jasné, z hľadiska toho tých tzv. rikardiánskych komparatívnych výhod a tých technologických komparatívnych výhod e, prepojených v nejakom dodavateľskom reťastu globálnom. Pokiaľ, my neudržíme ešte tu tú, zbytky toho prémyslu, to tu je vrátanie výrob v rôznych obvetliách e, za cenu toho, že tak konečne začne večorejšie robí s tým energiámi a podobnými ktoré sú dnes len, len drevne v tom globálnej špekulácii, tak sa aj komikát rozpadne ešte rýchlošie. Bez toho to bude trvať delšie, pokiaľ sa bude, snažiť, sa bude snažiť, snažiť dosiahnuť nejaké ukotvenie. Ale s, s tým, že v tomto sa nič neurobiť, to, to je ešte ne, rýchlošie. Ne, neviem to ako optimistické povedať, čo sa týka toho auditu tohto štátu, snažil som sa na to naznačiť. E, choďte položku po položke. Pozrite sa, nie že koľko majú rozpočet, koľko majú ľudí, čo robia, čo nerobia. Pozrite sa na funkčné väzby, čo vlastne zabezpečujú podľa nejakého zákona. Či to občane potrebujú, či to nepotrebujú. Nepýtajte sa, či to potrebuje Únia. Únia je, únia je umová. Únia vždy niečo potrebuje a nepotrebuje. E, únia proste <laughs> ako... Uh, Unia príjme niekoho, kde politicky vyho vyhovuje a symboluje nejaký boj s korupciou a nepríjme naopak niekoho, kto možno boje boj s korupciou a politicky nevyhovuje. Toto, toto sú veľmi kumulárne vzťahy. To isté platí pre nejaký rozpočtový deficit. Unia vám kúde zožeruje aj 5,5 DHDP de rozpočtového deficitu, pretože mu chladne nevie vás vykopnúť z eurozóny. Keď vás vykopnúť z eurozóny, tak musel vymyslieť zase novú legislatívu, ako to urobiť a tváriť sa, že nie tieto veci neboli nikdy dokončené integračne, ale teraz je doba, kedy treba začať starať o seba, kedy treba sledovať, čo sa deje, treba vedieť dopredu, čo sa deje, treba pochopiť, že Európska únia, Európska teda Európa ako taká, pod vonkajším tlakom, ale aj vnútorným, vlastne absolútne mení tú filozofiu prístupu e, a, a praktickú teda politiku. Musí meniť, či chcete, Neuž Evropovi sa rám dokoľvek svojím e, filozofiu prístupu proste k tomu, ako tie ekonomiky odvetia sektorí firmy majú fungovať v rámci tohto priestoru Európskeho Odmedzi globalizáciu sama, som spôsobom tým, čo príjmete nariadenie, tak som to spomínal, rámcovo a tak ďalej, ďalšie veci určite príjím. E, na Green sa už úplne vykašlite, ten, ten bude z, z, z, zrelativizovaný kompletne, pretože tam je možné, aby ste vy vlastne spozorovali CO2, produkciu a líky sveta tým, že sa hráte na blázno a robíte tu z toho nejaké e, ekonomikoškratiace opatrenia. E, každý bude platiť za všetko. To, je, to, je, to sa bych opungovat, nebude ani politicky. A ako malá krajina, zase reálne malá krajina, malá ekonomika, my e, si budeme musieť dať veľký pozor, aby sme v tejto nové evropské hre neboli obabraní rokovaniach, alebo pritom e, dojednávanie detajlov týchto úprav, čo ako podporovať za tých podmienok, čo naopak nepodporovať, čo nepresadzovať na silu, e, o čo ustúpiť, a atď. Bol taký blázon, volal sa Baró, to v Európskej komisie, ne na začiatku milénia prijal plán, že do roku 2030 bude Európska únia najvyspelejšia, najvýchodnejšia, najinovatívnejšia najekologickéšia, najsociálnejšia ekonomika na svetu. A ja vidíme, kde sme sa dostali v roku 2030, kedy to mali. Čiže ten prístup, ktorý Európska únia robila od, ja neviem, od rozširovania, alebo ešte predtým 1998, vlastne od, od, od, od, od doby, kedy formálne sa začal proces e, zavadania eura, čiže od 1998 roku ktorý sa urobil vlastne na násil v doznačnej miery, e, ten skončil. Ten skončil a Čudujem sa osobne aj mnohým vzdelaným ľuďom na Slovensku, lebo môžem mať rôzne politické preferencie, že počúvajú bláznov, ktorí sú aj v parlamente alebo v europarlamente, ktorí si myslia, že to, čo si prečítali v príručkách pred dvoma, troma, štrymi rokmi, či to teraz bude fungovať že oni prídu zachráňovať tento stav po nejakých voľbách. Nevidím na Slovensku nikoho, k má kvalifikovalý ozum, aby ten štát reálne dal dokopy tak, aby sme nepadli životnou úrovňou výkonnosťou ekonomiky a konkurencie skupnosťou dole v vyššieho dobie a dlhodobo neistagnovali. E, Pri uvedomení si, že koľvek, koľvek proces ako taký je zastavený vlastne. E, spôsob, ako sa investovalo týchto štátov, ako sa robia transferové zároveň, ako sa vyťahujú získy, ale to sú dlhodobé fakty, to nie je nič nového, ako sa likvidovali celé oblicie jednoducho nepripúšťa nejaké e, nazvime to, že, že tá Čeky to strany starých, štát, starých, starých krajín únie, tí tieto vôbec nepotrebujú potrebujú práve, že by sú to státi a to desiatka a ďalšie imali nejaký odstup od úrovne, dosiahli nelen kvôli vacnejšie prácovnej síly alebo vôbec ako lokalita na investovanie, na, na prepájanie na na nejakú tú alokáciu a realokáciu, ktorá vyhovuje im potom ako globálnym firmám, ktoré idú s tým do celosvetu, tak sa tu tiež za pomocou tohto územia a týchto úniev produkuje. Tá logika je neuprostná. Neexistuje model, že my vás máme radi, lebo ste v únii a budete s nami rádi, lebo teraz rýchlejšie ako my, aby ste nás dobehli. To, to, to, to, to, tomuto, mm. keď niekto verí, tak nech sa radi náspäť do Preškodského a rade nejaké zvláštne proste začne sa učiť môžu teda tým lebo toto nefunguje a, a nede logicky ani nejako ekonomicky fungovať. Takže treba niekoho, že si povie, že Slovensko na prvom mieste, ale nie je zvajska nejakého tupeho nacionalizmu alebo naopak tupého nejakého sebastredného prístupu, ale zvajska výloženie toho, že táto lokalita tento štát, toto teritorium táto, táto entita má prežiť a má prežiť tak, že ekonomistične bude skutočne zomrakom. So ehm, všetky večia sa nás ešte len čakajú. Samozrejme, spomínali ste Merkosu, spomínali ste, teraz vidíme, že Ukrajina dostane zase nejaké rýchlené možnosti, integrácie do Európskej únie a blablabla. Sú ďalšie faktory, ktoré tú situáciu budú relativizovať, zhoršovať, ehm, tak potrebujete vládu, na náslovenskú vládu, ktorá nemusí byť veľká, práve naopak mala byť menšia než dnes, mala by byť racionálna a mala by byť e, náskok vyslovený pred Ruskom a pred Biskom, minimálne jeden deň. Ešte predsa, keď sme v tej Európe, ja sa vás pýtam, lebo nehovorí sa o tom, ak neskutočne prehriate a pred kolapsom sú ekonomiky Talianska, Francúzska. Grécka a podobných krajín my sme dokonca e, prijali euro takže čo to môže znamenať keď také Taliansko spadne alebo Francúzsko je to vôbec reálne že spadnú alebo budú, budú vlastne tie ekonomiky zachrániteľné to nie je reálne, že spadnú, pretože povedal som, hovoril som o tom, že práve teraz sa to mení celé, práve teraz sa prijímajú v zrýchodnom režime a budú sa prijímať, aby sme do to bez búchaného cíjako aj sa všetky formálne inštitúcie únie na priamu nariadenia alebo iné opatrenia, ktoré, ktoré osilňá i robu odbyť produkciu týchto štátov s povidným odberom v rámci EÚ. ...upremocňované vo verejných obstravenách, vlastne sa vytvoria nejaké štruktúralne deficity na infrastruktúru, sa nevorím o zbrojení, teraz to by sa mohlo sebe dlho tú téma, ktorá je sice doznako, musí si povedať, že na diskusiu, ale dobre, a jednoducho vytvára sa, sa suplovalý dopyt, takže... Ale vy, to, vôlozemí, vy to, to vidíte reálne v kontexte k tej zmluve Mercosur, k tom, k, tom, k tej energetickej uh, Mercosur, strategii, Mercosur, ktorá sa strieľa ja, do kolená. Uh, chápem, chápem. My na Merkosur takto, že ko, koľko je, koľko je polospodárma uh, Európskej únie ako voličov. No, si viete, že minimálne percento, tento. Pravzor, ale toto nie je argument. Most to veľmi dôležité. A prvmo výrova svetovateľský, som to na rezolúcii. My sme veľa, veľa, veľa efektov Mercosuru už dostali predtým, to si ľudia ani nevšimli. Dneska sa tu vedie veľká výškuta, liš, dokonca sa to ide štátov zachráňovanie. Slovenským systém neviem, ako by to malo prebehnúť, ale dobre. Cukrová z polánskej tempele. Na Slovensku bol nekedy 8-9 cukrovárov a tie cukrovári postupne ovládla jedna skupina podnikateľského a nie len vera od nich, ale aj skupovaní po kuponke a inými iný prebobnými do rúk e, troch skupín pro cukr, ze cukr a francúzi. A v podstate tie cukrovárie sa likvidovali v hrataj toho najväčšieho, najvykonnejšieho v 12. strede ešte my kedy 2006 predtým. A ono, prečo sa to likvidovalo? Pretože všetko Slovensko bol historicky vysokú výrobbu cukru. Česká republika, Slovenská republika, vokú kapacitu a veľký 8 cukrové repy. A v Slovensku konkrétne 8 cukrové repy dneska je bolo, že 20 tisíc hektarov a v roku 89 alebo 90 bolo 55 tisíc hektarov. Čekám ešte viac. A Európska údia už v roku 2000 a 2001 a 2 pristúpila takzvanou novú obchodnú politiku cukru. To znamená otvorenie unie dovozom cukru Trstinového a iného z iných teritórií v Brazílii Nebude menovať, aký som predstaví. Čiže požadovala po členských štátoch, aby sa dohodli na osebných a produkčných kvôdach. A Nemci kúpili slovenské cukroví od domácich privatizerov. ktorí sa tomu dneska nela, sa samozrejme, že to speniažili. Po prípade od Francúzov to skonsolidovali s tým vedomím, že vlastne kupujú kvóty Kúpujú kvóty, ktoré odtia potom prenesú do Nemecka, čo aj urobili. A domáce cukrovali slovenské, teda zlikvidovali kus. To je celý príbeh. Dneska tu čítam vlogi o nejakých magorov, ktorí si vyskladajú, že ten príbeh je o tom, že na čo nám je cukor, keď sú veľmi láskavšie dôviezť, ja neviem, zbojaní. Určite sú veľmi láskavšie dôviezť, zbojaní. Možno, keď to podampujú. Lebo aj tá guajana nemá bohužiaľ tú technológiu na to, takže to je tiež, že to ako že ale jednoducho im sa oplatilo Nemcom spraviť tento trik. Dokonca Taliani sa v tej dobe úplne vzdali kvôd. To bolo súčasťou nejaké dohody s Nemcami, že Taliani vôbec nebudú mať kvóty, že kašľovať cez domáci cukor. Nebudú ho proste iba rafinovať, dovážať, že to, ako to A slovenské cukrovary padli kvôli tomu, aby Nemecko si zachránilo produkčné kvóty, kapacity a ďalšie v spracovateľstve na väze od cukru, s tým, že postupne úplne utoní a pošle všetky slovenské to je celý príde. Áno, ale keď si zoberete v kontexte... Tieto dohody, e, za... dohody s, s brazilským mesom, e, argentickými stejkami, brazilskými futsapami, to pomaly 30% svetovej výroby akurátne meso je Brazíliané stáva, neviem. A ďalšími štátmi, no to je neviem, Brazília, Kolumbia, Urugu a tak ďalej, e, boli vlastne už dávno robené čiastočne a veľa toho e, úderu pre polohospodárstvo v Európskej Únie sa udialo vlastne úto teraz, ktorý prišiel s tými obrovskými podlezeniami, podle ktorý je jen kvalití. Té ktoré je teraz prijaté, ešte niečo dorazí, niečo dorazí z tých nektorých chránených odvečaj. Reálne, ekonomicky nebude mať už taký šokový impakt, ako mala tá vlna postupného obchodu, to obchodu z Latinského Amerikov od začiatku tohto milénia, fakticky vrátanie nového poriadku obchodovania súkroma, teda kvôr na Európska únia zvýhala kompletne. V mojich veciach, vecka sa snaží rýchlo nápraviť, uvidíme, ja nikolo neosudím doprve, keď si myslím osobne, že e, tých ľudí tam tiež nevymeníte e, mentálne určite, nie. E, Niektorí tam už preskúhujú veľmi dlho a neviem, čo tam vlastne robia, ale že každý je nekoho agentom. Ale eh, my takže tak musíme mať vlastnú politiku. My musíme byť v tej únii, musíme sa naučiť niečo riešiť. Tam aj využívať tý eurofondy, to je využívať katastrofálne, že to celé nastavené plánu odolnosti a stability následla odrova vláda. To s prostostou vlastne neviete ani spraviť. Je takto nastavené. Môžete ju vám na dlhosti, alebo pýtať nejaké preozdelenie a robiť sterkusy okolo toho, že nekomu sa tom páči nekomu europoslancovi. Peniaze sú nieže rozkrádané, oni sú využívané na energetické ciele. Klasika konkurencie schopnosti. Aj tomu. Keby tie práchy rozdali každému občanovi per hlava, ako kalikatorové peniaze, bol lepší efekt, ako to, že z toho robia oni údajne nejaké investície, inovácia, podporu podpor, konkurencie schopnosti pre bohačím. Anyway. Takže toto všetko sú veci, ktoré viete, nič nového som vám nepovedal. No ale predsa to, to bol len príklad, to polohospodárstvo, my sa môžeme pozrieť na energetiku, ktorá v podstate zabíja celkovo priemysel, a aj ten automobilový, v podstate ako čo tu budeme robiť, lebo mne to už príde tak, ako keby sme sa pripravovali na to, dostať ľudí na nepodmienený príjem a nechať to na umelú inteligenciu nerobiť už nič, nechať to, že nejako bolo, nejako Ajne. bude. Lebo tá vizia toho, že čo tu vlastne budeme robiť a pre koho a kto tu bude čo robiť, tam mi to absolútne chýba. Nie len teda v poľnohospodárstve a potravinárstve, ale všeobecne. Však ten automobilový je, priemysel, čo je nosný pre Európu, je v podstate... Áno. Prepašujem, skáčem no. do reči, ale umelá inteligencia je jedna mega múdina, ktorá hovorí, ano, že implementujte si, počkajte, implementujte, implementujte generatívne a generatívne modely, jazykovne, neviem, aké do činnosti s tým a budete úspešnejšie konkurenceschovné. No nebudete, ni z toho nefungliť, dokôčiť. Uh, umelá inteligencia je snaha o využitie, to, to sú preteky, o to, že kto najviac do prvý a kto bude mať monopólne či podobné, ako keď sme mali Google 7 9 alebo dneska v ale sociálnej siedlosti sa neviete zbaviť, no bo majú miliardy ľudí, no tak e, neviete ani umiame ako poslať do Maximálne tak zdaníme, to sa neodvážiť. E, umelá inteligencia je, e, sú cirkulárne, čiže do realizované dlhové investície, čiastočne teda z duhu financované medzi hlavnými tými technologickými e, monopolmi a aktérmi, presnú zázraky, e, ale... Principiálne celá hra je o tom, že áno, my máme dramaticky yeah. zvýšenú komputačnú, že i to, kapacitu, technológií, nevieme vypočítať niečo, čo sme niekedy vypočítali mesiace za 20 sekúnd. Japonsko má na obyvateľov najväčšiu ipoštovú kapacitu na svete, ale samozrejme, že tie mesty sú dnes veľké spoločstvá, teda tie dátové čo vyžaduje aj v obrovské množstve energie. Dobre. Ale z hľadiska toho, ako sa prerozdeli práca. O tom veľa ľudí písalo 2-3 roky náskej. Aj píše tých najmúdrejších a Nobelistov. No a viedia, že to je vlastne halus. V podstate áno, je to bublina, ak tie sú strašne drahé, nech sú z toho dividendi. Super, uvidíme, čakáve náza zraky. Uh, Najväčša tragédia, čo sa robí, že sa to implementuje do skolstva. To je skutočné tragédia. To toho budú zúplne povskate hlavy, ale dobre. Ale principiál jedine, čo oni robia, je to, to je úplne sprost. To volá sa ten človek Žilien Gumpel a napísal učebnicu že statistik z OVE x z 56, a oni sa vlastne snažia, a to není je jedna statistik, ako sú aj to vývalom, ale aj potom, oni sa vlastne snažia dostať akékoľvek úžiteľné informácie do čo najrychlejšieho výpočtového modusu s použitím lepších čipov, en takých, onakých, neviem akých kvantových počítačov. Tým, aby vedeli akékoľvek komerčne využiteľné informácie alebo nejaké špecifické informácie, ktoré potom to väčšie veci, nelen bežného spotrebiteľa, využiť ako prdíšť to na rýchlejšom čase, aby vedeli použiť správne modely statistického externého rozdiela na konkrétnu udalosť, pak alebo budúci vývoj. Teraz som to povedal veľmi pekne. To je vyložené... E vec, ktorá zaískať nejakého rastu, alebo nerastu HDP, alebo preozdelenia, alebo zobraťa práce ľuďom, to ne žiadnu dramatickú vôhu. Bude to len v Ubrinách, to samozrejme jeden čas, ten vôbec bú, plásne. Zase budú všetci kúpať Áno, ale... Zlikviduje A, nekto, nám v podstate komplet v podstate nám zlikviduje komplet hospodárstvo v Európe, však aj tá energetika, to všetko, keď sa to zráta dokopy, tak to vychádza tak, že v podstate Európa ďalej koná e, v sebevráždu ekonomickú, hospodárskú. Dobre, dobre, dobre. A teraz je... sa môžem bavíme o CO2, môže, môže bavíme čo inú, ale že môžeme sa baviť aj o tom, že čo je energetické. Krásný reportáž na amerických médiách o českej firme, neviem, ako sa volá, na digestivu, ale digestivu, ktorá je pičková z toho, že má ľudí, má modely, má ma matematik, ma počítač na to, že dokáže perfektne optimalizovať, prepájať, ponúkať a zísťovať dopyt po energiách v Európe, pretože Európa má ten obrovský, že nefúka, uh, idú na uhlie, idú na tom, idú na idu, idu voda, voda idú tečie voda, zražky sú také onaké, spotreba je taká onaká. Všetky tie to dáta o spotrebe, o zdrojoch, o cenách, v jedných obdobiach o struktúre spotrebiteľov, o stabilite odberu. Proste výhodnosť v reálnom čase a ponúkajú to ako moduly na to. My ste si mohli karety z toho obchodov keď ste taký, taký finančný ste silný a v tránsku je to v makete zdroje a my manipulovali cenu Lipsku. Nie. A keď nie, tak potom firmajú na to, aby vedeli si objednúť optimálne ceny na dlhšie, kratšie údobody na kontrakty z také, takého, takého biznis. Práve preto to robia, že tá vec je tak s prepačením pretože prvá základná poučka energií, motyv, spracovania a ďalšieho uchovania a použitia na niečo rozumného a zároveň znižovania variabilných nákladov pri nekeficičnej investícii je, máte rozumne nastavenú centralitu zdroja, zdroja výroby a zdroja odberu v ekonomii že podniky, veľkí odberateľia alebo stabilne odoberajúce domácnosti nejaké množstvo nezaťažujú sústavu tak, ako výkyvy, ktoré sú buď z ponuky alebo z odberu. A tie by mali byť bonitívne, lebo sú istou súčasťou odberu tej sústavy, ktorá teda na Slovensku mimochodom je dobre vybudovaná za ťažké prachy, to sme všetci zaplatili a všetci ich garantujeme. Lebo no, aj tých 6 miliard za bochov, to je vlastne 100% no, no, od ľudí, takže čo by no, v končnom dôsledku. Buď cez ceny, alebo cez štátne dlhy, alebo garancia, alebo nejaké ďalšie haúze. Alebo cez to, že sme prišli o energetiku, alebo je obľavnou všetkým skáčom, ktorí dnes majú 66% slovenských elektronikov, keď si štát neúplatnú opciu, keď si mohol 2900 do konca roka, tiež ja nechápem, pretože si to porúka neúplatnú za 160 miliónov. A len tento rok, na konci roka si vyklatili dividendy. Oni, ja neviem, tuším, 300 miliónov a štát do 150 po dlhom, dlhom čase vyplatilo SN a prečomu, že obrovské druhé a vyďali, fajn. Nie je nič ako nastaviť v krajiny krajine a mimo nejakého úrusu struktúru garantovaného stabilného obberu a, a výroby energií, ktorá nezaťažuje e, transitné poplatky, ktorá vám ne, pardon, ktorá nezaťažuje prenosové poplatky, nezaťažuje ďalšie a iné veci, pretvoria minimálne 60% energie, tak konečnom spotrebiteľovi, či už veľko, malo, alebo sú to stojné Nikto to nerobí. <súdajú> sú veci, ktoré sú danú riešenia, sú veci, ktoré firmy vo svete komerčne využívajú, pretože jednoducho vlády, vlády na to kažú, vlády sú kúpené, vlády na te povedia, dobre, dajte mi mi miesto v dozomnej rade, ja nebudem to taký navrhovať, lebo všetci budú na to pochodovať z toho Pán Feštinec. Vy, vy musíte rozhodnúť e, práve ľudia, ktorí majú tú skúsenosť, e, takú my som povedal aj praktickú. Vymeníme voliča, alebo vymeníte voliča. Toho. Musíte si vybrať. Rozumie. Áno. Haló? Ano. Počujeme sa? Áno, počujem vás. E, no tak je to na ľuďoch, pretože nemám to bylo do 1930. Prepašte, nemám to bylo do 1930. No už pomaly budeme končiť a neviem, ešte máte chvíľu, aby sme dobrali, že je to na ľuďoch, pretože ja stále viac a viac počúvam tých ľudí, ktorí v podstate, či už ako zamestnanci alebo podnikatelia živia ten štát, alebo tú, tú Európu svojimi mozolami, že už začína byť pre nich polievka drahšie ako meso, že zvažujú a stále viac sa ich rozhoduje ku ukončeniu podnikania. Proste e, sa im neoplatí tento systém živiť a je otázka, že či, e, či ich to prejde a proste sa dajú dokopy a vyjdú do tých ulic a začnú tlačiť na zmenu systému, keď prídu o všetko. Keď z, zistia, že že to celé bolo blav. To je asi ani nie na mne, ani nie na vás. To je asi na tých ľuďoch, ktorí už v podstate nevidia existenčnú budúcnosť a možno mnohí svoje firmy alebo podnikanie budovali desiatky rokov. Aj sa im darilo a teraz to celé padá. A takí ľudia sú po celej Európe. Je otázka, či budú ochotní vísť do ulic. Ale máme teda telefón, tak pustíme Dáme prednosť poslucháčovi. Nech sa páči. Dobrý večer, pán Vitovič, vás dušam pri telefóne. Dobre. Dobrý večer, Maťo. Um, ja si myslím, že uh, neexistujú nevratné procesy, takže nemali by sme ešte hádzať klinku do žita. Uh, ja netvrdím, že je nejaká strana, alebo existuje strana, ktorá má dostatočný politický výtlak a dosť peňazí na to, aby to tu začala meniť, ale minimálne to skúsiť môžeme. A ja osobne si myslím, že áno, na tej výdajovej strane tie príklady, ktoré ste uvádzal, to sú do neba volajúce veci a, a bude to nie v stovkách miliónov, ale možno aj nejaká miliarda, dve, tri, ktoré by ten štát uh, vedel ušetriť efektívnym manažovaním uh, svojho majetku a svojich úradov a servisu, ktorý ľuďom poskytuje a ktorý možno ani nemusí poskytovať, napriek tomu poskytuje priamaž formou buzerácie, by niekedy jeden mohol povedať. A na strane príjmu, ale podľa mňa, nám unikajú obrovské, obrovské peniaze. Minimálne 10 rokov, čo ja registrujem v podnikovej praxe, tak existuje metodika transferového oceňovania. Zákone o daní z príjmov sú definované taktiež. Uh, veci ako stála prevádzka. Reňa, ja sa pýtam v rámci transferového oceňovania. Hej, uh, neviem o žiadnom prípade na Slovensku, že by bola postihnutá nejaká nadnárodná firma. Ja to odhadujem v spolupráci s našimi kolegami, že možno nám unikne 2 až 4 miliardy uh, euro ročne do Slovenska len na základe tejto legislatíve, ktorá sa absolútne ignoruje a neuplatňuje. A tá druhá veľká položka, tá stála prevádzka, no pýtam sa, má Google stálu prevádzku Slo v Slovenskej republike, Meta, ale aj kartové spoločnosti, Visa, Mastercard. Hey? Podľa mňa veľmi jednoduché by sa bolo pozrieť a veľmi jednoduché zdaniť uh, tieto transakcie a nebabrať sa s nejakou nezmyselnou transakčnou daňou, ale pozrieť sa tam, kde naozaj peniaze sú a ktoré reálne unikajú z ekonomiky. Tak, za mňa toho. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Bože na ja to reagovať, lebo to je len rozumne, čo ste povedali. Prvá vec, e, tie úspory na strane štátu. Iná cesta, ako ísť položku po položke, štruktúra výdavkov, konkrétne zmluvy, proste zbytočné, externé, a te, je, využite majetku štátu maximálne, nie nejaké fajepredajem duchov, urobiť, urobiť nech sa neskiať tam, kde sú. Proste, to všetko to hovoríme veľmi ľudovo, ale sú tam samozrejme tie rezerví. Bez to, aby ste ten štát už nejako zrušili, aby ľudia nemali ten servis, nemali tie úrody, ktoré potrebujú a tak ďalej. To sa dá určite urobiť. No tom tomu sa musí robiť dennou, Keď to niekto nerobí, nerobia to tie ministerstva, nerobia to, to vláda, ne, ne, ani opozícia s ničím rozumným nepride, no, tak to, že to bude mudrovať, možno to teraz bude musieť spraviť. O toto bude bolestnejšie, ale možno, že aj očistnejšie. Čo týka tých uh, daňových záležitostí. Uh, transferové ocenovanie. Uh, bolo niekoľkokrát navrhované. tejto krajine bolo, myslím, že e, o vyhlaseniach programových vlád rôznych a neviem čo, všetkých programoch, že riešime, budeme riešiť transferové oceňovať. Nikdo si nikde neuroblí. Máte absolútnu pravdu. Poďte si na štatistiku za neštnu obcholu Biltreanu. Poďte si napríklad, úrad štatisticky má stránku stanečný obchod, teritoria alebo komunitné skupiny, to jedno nájde, to vzrieká Nemecku. je nás najväčší obchodný partner. Viac tam vyvážame, než dovážame. To je pravda, ale tie čísla majú nejakú logiku. Hledajte e, sa, sú, sú, ja neviem, 1,5 a krát viac vyvážame, než dovážame z Nemecké. pri tej štruktúre, ktorú tu pre Nemcov my robíme a čo oni tu teda majú návakované a tak ďalej, dáva nejaký zmysel. Hledajte sa na Kolesku republiku to je Južná korea Známe automobilky a súbzodávateľia. Oľa, tejto štatistiky my dlhodobo v Južnej Koreji 13 a pokrát viac dovážame než vyvážame. <laughs> Jasné. Tí auta, čo sa vyroba na Slovensku, nejdu do Koreji. Korea ich ako nespotrebuje doma. Taký ja sa vyrába, alebo niečo podobné sa vyrába globálne. Vyfruje sa na trhý, hoci, aké si do Polska, či do Nemeska, či kdekolve. Ale e, nie je normálne, aby dve krajiny, ktoré využívajú len jeden základný faktor, a to je lacnejšia pracovná sila a geografická poloha, z ešte nejakých dopravných nákladov, čiastočne, častočne logistiky. Mali takýto rozpor v obchodnej bilancii. To je, ináč, to je globálne najväčší rozpor, aký existuje v bilaterálnych vzťahoch Korenská republika a Slovenská republika. Prinázať pokrať väčší dovoz v spore je, než vývozu v Slovensku určite teda e, tematika transferového oceňovania, nie len pri týchto veciach by sa uplatnila maximálne. To sa týka toho os ostatného špekulovania o tom, že čo tento štát fysikálne vydrží, no ja osobne si myslím, že z hľadiska toho, ako je tá konsolidácia nastavená s tým, že prácačná dania samozrejme úplne nezmysel a vždy to bol nezmysel. E, keď si <laughs> čisto, čisto ľudovo, e, ja neviem, to Jedna pani povedala, uvedomím, že od 1. júla tohto roka Rakúsko znižuje depehačku, zniženú už 50% na základné vybrané druhy potravy, to znamená všetky mliečne výrobky, vajca, zemňaky, všetky zeleniny v Rakúsku dopestované a všetky ovocia bežné v Rakúsku dopestované, vrátane všetkých výrobkov z múky, chleba a tak ďalej. Čiže základné veci, a ešte aj kuchynskú solnokovú. 10 na 49% sa tiež jeho polovisky. Tak ja si myslím, že to bude zase ďalších 100-150 miliónov slovenskej dph v Rakúských prihraničných nakupných centrách. Proste vlastne my budeme široko ďaleko najdrahšia krajina pre bežné spotrebiteľské nakupy a BDPH-čka nám to bude unikať len z tohto úplne trivialnou fakt, Že treba s tým niečo robiť. Len <tres> treba niečo robiť analyticky, s politickým rozhodnutým odhodlaním a bez toho, aby sme tu o tom blábotali, Ale prvá základná vec v konsolidácii, lebo ak nechcete dramatické zmeny e, zdaňovaní, to znamená m, prohibitívne dane, pre bohatých, ktoré sa väčšinou milí účinkov, lebo teď majú to majú, majú ošetrenie inači. Uh, ja nebudem trastúť tie diskusie o tom, či zdaňová dividendy rozum, nebo není viesť. To sú úplne iné teoretické diskusie, už progresivite zdaňenia a tak ďalej. Pritom reálne vysoko zaťažení práce na Slovensku, čo je skutečne vysoké. Tak, tak tá konsolidácia sa už nedá vyživýkať z bežných ľudí, z bežných podnikatov. A ani z tých, ani z tých veľkých konec koncov, ktorí sú ohrození tými, tými absurditami, tými ceny, aj výkratovou. Čiže, čiže bude sa to musieť urobiť najprv na tej tímové stránke aspoň niečo, racionalizovať s rozumom, z, zrozumiteľne, jasne, ale, ale rigorózne. Musíte knútiť externé vzťahy a prípane a vyložené zlodejiny a s tým, že tie bežete eurofondy už asi nepreklasifikujete ináš teraz, oni budú nastavené, malo čiastočne áno. A tie ďalšie neviem, ako budú vyzerať a teda, či vôbec e, nejaké búdu asi budú. A potom môžete, môžete po tejto prvej nejakej vydavkovej bombe alebo našlapení môžete začať e, riešiť e, zmeny v zdaňovaní aj v stavku samozprávam a tak ďalej, celkový ten finančný rámec. Momentálne je deravé si to my. Máme si to na, na špagety, ktoré chytáme v, v oblasti dania a vydavkov, chytáme tie takže všetko to ide niekam späť. To je tak asi všetko. To samozrejme neznamená, že tú krajinu viete hospodársky s nejakou veľkou perspektívou na 50-15 rokov postaviť úplne indie, to je šiešťa otázka, ale treba sa do toho pustiť. Lidkevič, ja. ešte vás preruším, lebo máme ďalší telefon, tak nech teda to v príchlosti povie, čo má na srdci. Dobrý večer. Dobrý večer, to som zase Dobre. ja, Lašek Dušan, pri telefóne. Ja viem, že dal som tam viacero podnetov alebo dotazov, a úplne rozumiem, čo hovorí pán Vítkoviš, že krátkodobé opatrenia nám nenaš, nenaštartujú nejakú strednodobú dobu a dlhodobú zmenu, ale mohli by vytvoriť ten predpoklad, že by sme mali kde začať. A tá transakčná danto skutočne je z môjho pohľadu vážny úled, ale keď si uvedomíme, že dneska bezhotovostne sa cez kartové systémy, hodinky, e, karty, v mobiloch, neviem v čom všetkom, Premeli v tejto ekonomike, ja si tam netrúfam odhadnúť, ale keby len 100 miliard eur, keď si uvedomíme, aké poplatky tie firmy berú, niekde je to od 0,5 až do 2,5-3 z obratu, tak podľa mňa to vytvára tiež na veľmi, pri uplatnení daňového domicílu na Slovensku, že im tu vznikla stála prevádzkareň, ako im vzniká vo všetkých štátoch v, koncu, v konečnom dôsledku, len ani neviem o tom, že by to nejaký štát riešil. To sú ďalšie zaujímavé peniaze, ktoré okrem transferového oceniavania unikajú. A sú to veci, ktoré tu reálne prúdia a mohli by hodiť, opäť si tak myslím, možno niekde okolo pol miliardy až miliardy eur ročne. Ale to je naozaj len nejaký môj veľmi hrubý robí odhadný. Ne, ne, ne, ako, ako ja som, ja som prepáčte, ja, no, ja, ja som na to pozabudol, Ďakujem. lebo som nestihol to už registrovať, čo hovoríme, že máte absolútnu pravdu, bez to, aby som e, jednoducho problém zdaňovania špeciálne teda v, s americkým domicilom, firiem, ktoré tu fungujú na tej systémie a tak ďalej, je dovový zroben. Unia to nevie vyriešiť. OSI by teraz prijalo spoločný framework, ktorý popísal 147 krajín, po dlhých rokov a v jednávaniach o týchto otázkach. Pône štáty si opäť e, vymohli výnimky. To znamená, že 15 minimálna globálna korporáčna daň sa ich netýka, pokiaľ oni preukážu, že daná firma, hoci ako z tých, čo ste tu menovali, alebo implicitne máte na mysli, už teda niekde zdaňuje, tak nemá čo zdaňovať, aj keď čerpá zdroje. Zdrojová, lebo to je vlastne to, čo vy hovoríte, daň zo zdroja. Takže, kde tie peniaze majú pôvod? na ktorých tá firma zarobila. Či má stavu prevádzku, či nemá stavu Spojené štáty tomuto maximálne bráňa. OSI to nedokáže presadiť. A na teraz žiadna iná e, medzinárodná autorita, OSN to už vôbec nedokáže presadiť prinúčiť Američanov a špeciálne tieto firmy, aby, aby súhlasili s nejakou minimálnou e, úpravou zdaňovania týchto príjmov alebo výnosov, teda presnejšie povedané na konkrétnom území rezidentov, kde sa odohrávajú. Že áno, tu ten Slovak platí niečím, alebo má poplatok e, prevodu cez kartu, alebo cokolvek použije, to, čo ste spomínali, tak nech na tom území, alebo podľa teda rezidentského princípu, zaplatí teda dáne tomu štátu, čo mi patrí. Nes, nesúhlasia s tým. Sú tam iné zaujímavé návrhy, zdaňovanie korporáčnú e, podľa mzdovej e, kvoty minimálne, alebo a vlastného kapitálu, to som zrejme presadia, ale to sú také veci, to je aj večer, akú nepodpíšu, lebo vedľa si ale toto sa na teraz nedali. Je to veľký materiál, sa to má z si má to vlastné strany, aj v to je vonkovo A o tomto, keďže poznám trošku to prostredie, o tomto sa tam e, intenzívne hádali verovní administratí, asi 20 rokov. <lý> ja si nepamätám, jedinú vec, vinulosť, siý zobod za časť na rôznych výboroch, Aj ke bola kríza en rovnu, aké drô celé je ce už to mystu, j ke bola nossi panáca štrukktúra ktor poredávané za búzový pravidiel, ja si nepame tam jedinuje. Roumú običajú Sľacú logicú veď,stroby Američania amerrickký zastupuje sú voť. Nikdy z ničím. ko. Nepátojič, no, Na čas sa naplnil. Vidím, že by bolo ešte dlho o čom. To sme sa ešte nedostali z Európy. Tak ja sa teším na to, že snať sa budeme počuť čoskoro znova. Ďakujem vám za dnešný rozhovor a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem, Všetko dobré. No a s vami, vážení poslucháči, sa teším do počutia opäť o dva týždne. A nezabudnite, že 20. 8. je tento mesiac protest proti progresivizmu v Nitre, kde sa môžeme opäť aj vidieť do počutia.